غورلار اورته موخه رمن غايده ماخه موخه رمن غايده بازار ته موزه دا شي مله کښي ليره من غايده دا خو شيطان نويب يا غا پوچه کمه پيسا استه په دین باندې لګي نو ستارې کي بېمانه واسو سه شي دا مله غوا په دې تلو مله غوا خرچه مله غوا په دې کړي مله غوا وا دې زړه ټوله زمنده وام کم خادي کوم نو شيطان هو بېمانه هو ماته پړې کړه او هنه غمل ته غوا دي خامه خاريشدار دي دوستي مرګلې کوه چې بیان تکي ختم دا، سماره پیدا مینګا ایدا سوبالتځي. ته تاڼۍ لوبي ما نه را، وایا امر وکوم بل واچ سوم نه ډېرې می ور کړې ډېر ښه یاد له صفه شه له شه له په ځای ته دې رضا شي. الله به پیدا کوي یا امر وکوم او حکم کوي تاسو په خپل باندې تسهیل دې نو جوزای معنا لو یې بهایي په خلک هاشمال نه لګې شیطان باندې دم شي مال وړو وړل کې شیطان هو تا يرې د غریبینه غریب ته چې مال نه لګې لګې لګې بچي بده سبا دا به بچي سکای ته بسکه اگر رب چې زما رب ما را کوي زما بچو ته به زما نه خاور کوي او الله وادي تو ولاهو یعذکم ما فرثم من وفضلہ الله وعدک تاسو را د بخنه منو طرف خپلنا په مال غولو شیطان دې فقن نه یاري چې غریب بشي الله وي مال ورکا زبر ته بخنه وکما مال لوګوا زبر ته بخنه وکم چې سوره لګي بخنه به تکیږي وفضل او الله وعدک د زیادواری د مال فضلا د زیادواری د مال رزقن حسنا رزق لخرستا چ سول ده یو راګا دونه بردو چاند رکوما سیوا بدل کوم دا ګوره واوري چې کله یو انسان د الله په دین باندې خرچ او مال لګی زموږه غریب شم پیغمبر پاک قسم کړي هارا مال چې د الله په دین لګی خیراتونه کوي پیغمبر پاک وي قسم دی چې دغه مال نه کمیږي بلکې دنیا کې هم سیوا کوي اخر کې اجر درکوي دوکا را کوي روچی پیغمبر قسم کړې نو پیغمبر قسم خو په ابس نه کوي او دریم کار دا کوي الله وا ده والله واسو نلیم الله دې فراقون کې پویا بد وا ده الله کوي یو ذل حکما مې شا ور کوي الله پویا قرآن مال ورکا چلاوي تاله پوين شپكما ستا پچوتا پویا دركما کور کې ده پویا پیدا کېما چرتا کورونا او د قرآن درسونه سنه چرتا د دو او چرتا در سنه دو قرآن کورونا کے یو دل حکمہ سولا چه سرخ مال ڈیل لگئی دورا با اللہ آغا تا پویا راولی بچوتا با پویا یو دل حکمہ مئی شا ورکئی اللہ پویا پا قرآن چالے چه خود ہشی مال ورکئی چه پویا دا ملاوشی بچو له شي تعلیم میلاو شي تاسو کولای له میلاو شي و ما یو ته حکمت ګوره چې په دنیا تعلیم باندې مال لگے کنه بچو پیسونه او خرچه او منډي کتابونه خو دې لپاره کېده زمابچه په انګلیش کویږي زمابچه تعلیمو کې سبا ته سجور شي کنده دې مطالعه کې یا خو بای جوړ بد شي خو دنیا یو کسب دی کسب دنیا سو لوارده سو ترا کارنده دیم دا سبا یو کسبواله جوړ شي دی لگے او پو بدی لګې کنا او خامہ خاطه سجړیږي چې مهنت وکې نو چې په قران او په دین دی او لګاو په خپل بچو لګاو په بل بچو لګاو د دا د ماوس ته بچی دی نو دینه بالله سبا لوی خلک جوړ کې او تعالی به ثواب مې داویږي رور فقط او تی خیرن کثیره هغه لوی خیر مې داو شو ګور لوی خیر مې شو لوی خیر الله ور کوي دارنګي ور پسې آ دو سوا سرو یا نمبر آیاتو گوڑے اور پسی رکو دو سو چھوڑتر اللذین آ یونفقونم والاون باللیل کسان چاہ خرچ کئی مارونا د ادر دے دشپی ام لگئی در د لگئی سر رنگ پت والانی او کارا پہر حال کئلے گئی کر سفر دے او کہازر دے کشه پداو کور ازګي مال لګي الانه کی ضرورت راه پخپړم لګي پملګريم لګي حضرت علي رضي الله عنه سره روپي و او شي دا یاط راغه نو هغه یو روپي د زده خرچ کرا یوي د شپې یوي پټا یوي ښکارا ا سدوري ورګول یوجه د آیات مصداق زو ګرځا ننګه حضرت علي نشتا رضی الله نو خدا کا نامه خوش تکنه یاد داند لیکلې دي چې د علي رضی الله دا کا نامو دا څه کار وکا یوایت راغې مال ګول غوالي وا ان شاء الله زبر دې مسدا کرزم کې خیری په قرآن په تر سنبه لو کومه په آلو به لو کومه کې ان شاء الله وګوره چې زما په په صوبانه په دین رسای کې زما په مال با دن رسیگی مخلوق گرت بورت برتک خیره وی تا پی کچی دی دا سیزونه دي هادا سمن خلچه کې پتی نورکا وکن سر را هم وعلانیت دن فلا هم مجروم اندر ربیم ایره رب آجروی دا لاپ نیز بانی نبوی رب بذیو نبوی غم جنشی بار بار رب سید دو سو ایو اویا نمبر آیاتو گوری مخی تیر شوی دو سو اکتر ان تبدو صدقات فنعمائی اوز پا خیراتون و ده خیرات نوزعود و در خیرات ورکا چه صورا فدید لاملاوی کا که کارکوی خیراتونا نو دیر خیر دید فرضی خارا ورکا او کپتوی دیررا ورکوی دیررا ورباوتا و ده غور دی تاثن را غریبانانو تا ورکا چالای دل غورکی و یکفرو انکم من سیاتکم مال ور کا چ زدنہ مصیبتونو دنیا لري کما لرو بگی ستاسو د دنیا مصیبتونو ستاسو حدیث کې رازيد بخاری 5000 حدیث نقل کوي چې او کسان به پردہ قیامت پارز بسر نه بګیدو سورو د رحمت دا الله نا د رحمت دا الله سوره وي او پار احمد سوري کې با او کسان وي او قسمه خالق یو با آغا بادشاہ دین سافے سری کری بادشاہ خو درہ او چی چاہ بادشاہ کری او دین سافے سری کری ظلم نو چاوان دی تڑکی گی رویا کوریا اوڑو پس منڈے ہوئے پا بادا رج دی او آغا دی مزید کھئی او دویم آغا نو جوان چاگا لوی شویو پھائی بازد اللہ کی او بل پکی آغا سریوو ا رجلن قلبه معلق بالمسجد شداغه زله د دین د جمعه سره تړلې شوی یو یو شویو نو د بُن مون په انتظارو در شویو نو د در په انتظارو جمعه کې د جمعه او د دین سره زړه په واسطه یو ترس ختم شوی د بل ترس په انتظار دی چې کله به راځي مونږ د سفې خو جمعه سره وارا جولانی تهابا فی الله استعماله وتفرقالی اغذو کسان شګړو بل سره مینه محبت راغله او دا لفظ دین باندې چې جمع کېدل به په یو ځای نوم په دین باندې جدا کېدل به هم په دین باندې دوډوارو یو ځای والے جدا والے په دین داریو او بلا سره چاله یاد او ځان لا ځان له خوشکه میرو کې روانو کمرہ کې ځان را ځان نه تاسو الله زوب سبا قیامت کې سکه م قبر کې بس دا وړي صح حالت او دا الله د یې نه په جلاش او خورګن یو خلالي وی جن لري چې الله نو دا انسان به ززاد د شروع د لاندې او سات تمام د نن زممن نو صح شي وی جلا چردا بلغه 4.5 غدا یوي جنې دا و تورکه خېستا خېستا جنې وا حسب والا وا نسب والا وا ذاته خو او سره بد کارو کاه جوان دغه نه جوانښایسته د ان خاف الله زیږم دله نه د الله د یری واپس شو دا مخامو زمان په مشکله د الله ماشه الله او بل دغ سړی رجلون ته صد ده دمون خبره پهږ او رجلورون ته صد دکه د تن فه سړی چا خیراب کوي؟ صدقه کوي کولو صدقه کوي خدا سي صدقه وکي چې په خلاصي ورکی غسل استه خبر نشي چې دا صدقه چا وکړه په کمزه وکړه بده په پادوال ترېږي نو دغه سړی دغه بندم هم د الله دارد سورې دلان دی او ساتي انسابو لیکه زما ننګ غړې واره په دې کې فلاني او فلانی, فلانی کارو دې که زاو کو دا شي غره ورې یو نو وا شو نه تا دا الله په اړه کړی کړه خلکو دا په اړه دی وروړه که دا الله په اړه کړی نو هغه وری خبر دی علیمم بزات سوزور دی چې هغه زما دا په اړه مهنت کړي هغه وری دی خلکو دا په په دې اړه او ټول غاړه تਵਾ چوا کې ما پلان دي کې ما او دا کار ما وکړو بزغه تا دا خلکو دا په اړه بیا دا تمام مګو مارو په دې ثوابه جن میلاوشه کریم حدید لپاره بیان نه کوي چې مال خرج کوي حدیث کې راځي دو فرشته الله په انسانانو مخالفي دو قسمه یو واغ فرشته دا سان تر ماخا ماځګړو د ماځګنن تر سره اگر دا اللہ پر دن قرص کئی مال لگئی چکم خلق مال لگئی که نا دا الله پر رضا پر دن دا رئی نیا فرشتاو تا دعاوالی سا دعاوالی اللہم آتی منفقن خلفا یا الله ورکی دے خیرات کون کتا غرا بدلا آغا فرشتے راس و چتے سانا تر مازگرا مازگر بیا بدلی او ما جګن تر سارا هڅوګ مال لګې ايده دعا کوي الله هماتیمن فقن خلفا یا الله ورکې دې خیرات كون کتاب غرب بدل الله بهترفنده او برکا الله دې ور دې راځي لو ثوابونه ورکا چې فرشتي دې دعا غواري او دا فرشتي دعا لا کله کته ورځي مال کې به خیر ناچی الله مال په لنسي واکي کله کوم لګه او کله یې هغه په الله خبر دے چې څنګه لګه پیسې لګه نور څه ژوند او به چې څوک مال نه لګي کنه دا الله په نو ضرورت وی او دا ته خو وس کی خو دا ځان غدا کله ځو بیا بخښش کنزولشن نو سانه تر ماږي غره او ماږي غنه دا صاحبوره نور فرشته خیره کوي الله همات موم سکنتلفا یا الله ورکه دی بندون کتاب حلاکه چرلاستاف دیني مال بند کړې وڅې کیږي وڅې رسيږي خو دې ضرورت ضرورتې مال ګولتا اذو تو غټ ور کړې دا اذ ما دي شار کړې نو الله مال دې حلاکه مم څخه تن تلفه فرشتو یالا ما نو له حلاکه فضا سے مارس چې د سلام مارش دا غټ ور کړې یو مال ور ګورو اور نو زمنګ تاسوس زمال دوا جنہ پاتہ شي چې جنریټر کې 13 وې صحیح وې 20 بیا نه صحیح وې 20 چې د چا و اس کېږي نو د پکانه خه خراب شتا خاموتہ بر خالب شې چې یو بیټری زو بل وې زو پیغامه ش زبر دور ته نو له بل نو زمنګ سکاړو بس کا تینځ مو خو سم کو خپل هټره وسا زمنګ هم هدا کارونه د چ پکم ښه څیز روان شنو نو یو مژدا نه دا حنو چې سپه کې پښتانه وي کنه وای د ډیرو ګډه وای د یو ګډه د ډیرو ونسه دا څه څنګه ها نو یو ته ګرانه یو چریری د ګوپینو پاره کې بله کارو چې نه کا زو دوا درې 50 پک مرګري یوځی شو بيټری مونګوارو بلې بيټری مونګوارو الکه تلو مون ان شاء الله بلې لو دا ټول سیزونه به الله په خپل سیزونه باندې هغه دنه بهردم چلو لشي خو ځمنګه استاد سو امتحان علی چې واره کې په دنیا په سیزونه غمالونه خرڅکه او زما کتاب مقابله راغره ده دی باندې تمال لگے او کنه لګي نو خيارا قرتنو دغه بځیانی دي دغه لرانا گا کانی دي موږ په کې درسونه کوو طالبان ته ناشې د شپې کتاب ګوري د کل کې تکرارونه کوي عبادتو نا کئی خرح برنگ سرے دی بانے مالو رو دا افم دی ودی چینل بانے چلی گی سورا خلق ودی بانے قرآن نزدکل دا سی قرآن نزدکل چاگت دے علم والا جورش ہوئی اور نورو تو سعیرم خیم وچی پدی کسو اسا خلی تعاون کی دا افم کی سندہ دا دا اگر کمل دی دا اغی عمل نامو کی رسی گی پدی چینل باندے پدې فیسبوک باندې دنیا ګور ګور ته आवाज رسیدي دا کم ګټه اور او دې باندې څوک ګټه حاصلهې څوک زدګه څوک یوري اقرې سه شو عمل سه شو چې دې څوک تعاون کینو دا په پاکستانه دولو زه دې خدا غو خدای من هغه ایسه پیدا کړو په دې سیس کې که ګواهه کزمه دونه وس کې وی قسم دې کما یو قسم پرخه نه سور دې ثوابونه دې سور فېدی مخلوق ته رسیدي ودوموندوره واسنې کیږي الله دې را کړا نو مال خرج کوي خلک شتا کی چی نگی. نوالا کی کو. کی. او نو وسې کیږي زانه چني کیږي کوړته وینواله کا منډی د لالم جو وصل سودا مې هغه سوي او استادې ما پلانې دې کی جماعت ورکو په بندوس لکه می جوړ کړو ورو وسې کی کناال په شپې ته او په بندوس لکه می جوړم تاسو خلک هم شته او کوړته وینواله جماعت دې پټشي واره اې دا خود ګڼې کار دې دا هغه محلې کا ته محلې دا لیک ته الله لاله دا څو رسایي مخلوق ته کیږي نو قالا دا د ډیر په کار کې ادمه کور وره او کوته عزيز جوړ کومو دا په خپل نوم لیکم چې دا فلاني جمعاب دا ځاله جوړ کو خو اته ګورې مالهم من حلال اته څه شته رینه مال لګول فرشتي دعاګانې والا مال خرچ کا مال لګوا چا لاده نه رضا شي ترغیب ورکی قران کریم انفاک تا کله کله مستقر سلطونه جوړید کله کله مستقلی اسیزه کرکه په خیرات باندې صورت حدیث د صورت تحریم پر عدالت صورتونه دی او په دې له کې بیان د دې خبره کوي چې مال خرچ کړي مال له او jihad وکړي حدیث کې مستقیل صورت دی او سو ور ذکر کړي پنځه او مال غولونه باندې صورت حدیث وګورئ تاسو سورت هادی الله و مال خرچ کئ مالو لګوي چې مال کې زل خیر او برکت واچو ما یو آيات نمبر 28 امنو بالله ورسولی وانفقوا مما جالکم مستخلفین فیها خرچ کئ دا مالونو چې ګورزوری تاسو صلی الله ناس پای کې ته په الله جان شي نو ناس ګورزوری الله وی پلاس تا دی مال زمان دے پلاس تا دفتر کے ناس تے پیسی آرے رڈی صاحبونی الله تونکے اللہ وی پلاس کستا دے خود رکڑے مال دے نو چمات درکا نو ورے کا زمان پلا رکی چمات لسیوا کما یو دیم زہرہ مال ستا ندے زہرہ زمان دے اللہ وی زمان دے ستا پلاس کې او ماتار سپاتی کی گی لسم آیا مالکم اللہ تنفقو بی سبیل اللہ وللہی میراس و سماوات والارضم ولی مال نلگوی پلانا دا الله کے حالان کے الله تا پاتی کی دلیت برا و دخکتا نو مال پاتی کی گی مخنوقتا نوزان سیب پاتی کا اللہ تم پاتی کی گی تم پاتی کی گی و مولنم پاتی کی گی نوزان پسیج پاتی کا کرنے والللہی میراسو سماوات والاردو زیر مالا مستادے زیر ماتم نپاتی کیگی نو قرض خیور کے کہ نیو پر صدقرض نکے ویلے کہ کور قرض بھوکو خیر پیسی پر روالو کور بجور کو بیا بلگی لگی اور کو نالاوے دو کورو دو آدو دو دیر پاری رالے لجماد دن دو پاری مروالا عبداللہ ابن جبین نوی راقست رجی په قرضې راغسې دي دین د پاره راغلا په مرګ الله سورا مال بیا ور کړو سورا مال بیا ور کړو چې دا غي کتاب کې بیا محدثین غلطي سورا مال بیا ور کوي ها چې دا په دین خرج کړي یو له سم آیات منزل ذي يقرذ الله قرض نسنن ايزا اي ولو اجن كريم ما سودي چور کول بو کی الله الله ور تو شته معلوم ورکې الله او قرض یاد ک الله په قرض سکي قرض پېت بارد کاري سويځ کوي چې یو شی په قرض وسواجس په ای کې واپسې سده ضروري لازم دی او چې خیراتي دي کینوای کې واپسی نه الله وې داسه ګنا چې قرض دې را کو واپس به خامہ تعالی کوما دنیا واه کې کی دنیا کې دله مال کې خیر او برکت چوما او په اخر کې دنا اجروبه کوما دریوځي مال ورکا زکاستا الله ځنه دی مال ورکا زماته پاتیکینا زمال ورکا نو قرضم نور کې زقرضه مور کوه مله حقیقت د مال سره شله آیات اعلم ان مال حیات دنیا لايب ولاه وزینه و تفاحل بینکم و تکاسن فمال اولاد فخر دې توکي دي عباس دې زینت دې یا توره نمازوره خستګار دې استاسي نمازوره خستاو هودار استاسي مان که ته واته لز روپې د علمیا عشق یې یو لاکھ پورا علم په <تصفح> یو بل فخر دې یا تواله دې سما دور بچي دې استا بچین پاولا داو مالاو پا دیبانی فخر دے مارا آنو دا سلورم فخر دے اللہ توکی وابا سبانی لگی آئی جوند دے رے او پینزم کتا مال دے لے گھٹ لے تا تمال نرے گی چه زمانو مصیبت دے گی باوی سایت نماز صحبی مصیبت دنو فلال ولا فی انبوسکم اللہ فی کتاب چا کم مصیبت ما مقرار کرے رے نماز تانا مال نشی لے رکولے مال د مصیبت ده رکول و والا سیز نره ده پنزلہ که روپی ده ده سا ساتری تانی و تحصیل ده وی وی کشه تانا تحصیل ده بانی راشی اللہ اگه ده تانا و تحصیل بندو بس کئی بیا نا اگه پنزلہ که روپی لگه و پدین بانی و اللہ ده منگو تداسه تانا و تحصیلن و ساتی اللہ ستا پدینی اول کوما ستانا سوال کوم چې ما بچ الله بیا و بیاد پوری کام او کته په نه له ضرورت غاره او تاړي حاصله دي ساتري دي الله وتعقو په دې لوګو ما او په دارو په بيمارو لوګو په پاپو شونو نه بیا ګرځي لدارنګ کله کله الله د دې بیان کړي چمال ور کوي په ما لو ګو لوباندې د 13 امام نقیم لیکلي دي اعمال له ګړو خپري دا خل زکات نور کوي خو شي اغه زکا پور مشکل دي امام ابن کریم رحم الله وای چې کوم یو کس مال زکات نه وبازي الله وای هغه زکات صدا غره رکوما اغمته علما زکات مال دزو لریکوم څه غنوته ده اصل هغه دی الله په شارک الله زکات مال الله وځاغې نه وبازې مخفلس دي وبازې یا پی چنجے ہو یا پی گولا ہو یا پی سپڑی ہو رو خراب کم دو گولا رلو درنگی در غنم اپنا تیری، تا پانے پی چوری و زنگی کری سیرابنو آجی اللہ دی خلیصی یری اس کرا سن قاتل در غنم اراؤس سیر، قدر سر رو در رو در رو در شر وقت پنزل نشپال اس کلو قاتل <سؤال> اور سنگی، سپینی کتوری، او خلب رو ریا بیگام کتلی یو کس پک مر ل ارشک گیر شو اته بجو په یو ترونه پسه ا بند شو را پای کی ویل دا حالات او رازکا له نور محددا شوی د امن د دین له لریشي ویو الله من سرته قريش کله سرته پای کی ویری فلی ابو دو رب hazards بیت الذي اتواهم من جوهم و امنهم من خوف زما عبادتو کوي پګر د مملکما امن بازار را دا او فټ ویډیو دا کی نم په یو کور دا او سبا په خپل کور راګم را په یو په دکان دا کړه او سبا په ځای دا کړه په زمانی جاته شوې دا منګای ها په زمانی او خلک لوگ اوګي یو کس انټرویو راسبيګا د میډیا و هم کړيږي نو موږ خوشالۍ کې حالات وای خو دا شریږي په دې حالت خپل پیسې راځي په دې موږ نا غو کور ته تی په اې 15 پکا صداسه توله دینه اړ دي وېsene مې دا شوې وینا وی بيلي من کټ کړل او بيلي مورې کټ کړل و بينډ شو کور وی کیس مورې کټ کړې وي د کیس د بين نه مجبور وي خوراکا وړو ملاوې نشتا نه نو څه کوي وې دا غسه د الله ها بس دا غسه پروت یمو په دې دا غه باندې دا حاله ټولې انسان د دین وروسته بتټر حالت نور را روان د الله وادي کوم خلکو چې دا لار دی. دین پرې خو دې لري د الله وداسه ازابونو په مباره راو او د الله وادي چې چار ناس زمادین ته دی دې لا اكلوا من فوقهم ومن تحت الارض لعسقناهم ماءا غضق ويرزقه من حيث تشقسق لي اسقسق قرآن نه دې کړی منګ کتاب ګرځولې راشه مول نشتا عبادت نشتا بان بوجی یو دا کور کې نو دا بان چاته وشه نژنانې مشکل ناری نه مشکل جمعه ته منګ ته جمعه ته نه پته لیدو 빈ځش پک ساغه وډاګان خوب نه ورته هغه ذکر راځي کدی خوب ورته خوب دیم لا ته یو نوجوان وعده کړي هغه بسال جمعه کولونی وي نتاسو قوله کن چه تخخخخورن بداسی چایی که بدنداری بس ارموزو نخو ختم خو عبادتو نو گورا عقیدی و گورا سو پی پرش شو تو قبل پرش شو سو دنگری شو سو تیونه دموه سو وولی دموه سو تاویزو نکیه سو پان رکیه آگا سو خیو خاروانه سو اعتماد فا مخلوق ده حالت پیدا گاده اعتماد پیدا گاده عبادت پیدا گاده اده و ایل ازر خوابس مسلمان چې چه تا ماس بخیم موزه که یا چه تا یا مازی کنه اهم دیر دی جمعه تا کسان راشد دو که هونو والی رولی گی اولی رولی زماخی رواند په لاشد پیزار پا خورم ایتا او ایمان موزه که او موننکه حویده جمیگلی و پدا یخی بس او که او دست که گرای پیزار برو برس مخلوق تا بایه پدا باونده فارخ پر او خیردین ا اگر په ایمان چې ځان ته مسلمانان و دیندار وي او د کافرونو نه په عمل <سؤال> کړی مخکي په بسپېلې کې په بدملې کې په بدقیده کې په بد اعتمادې کې دا حالت ته اودامونګو دا چې الله خلق نه خرابوي وکړه کړه چې قرآن ویلي لا تصيب من الذين ظلم منكم خاصا ظالمون تعذاب نه رسیږي کنه کنه به عاموي مؤمنانو ته پې رسیږي هغه ته امرسته و کله کله پکېدو وو شو د کبا ده پکې سسوي لوان دم پکې سوي دی به ایمان ناکاره بههایت خلکو نه پکاره نه کار خټکم خړای بیږي کله مال په دې ګور دا نه لګي جمعه چانګې کیږي په جمعه کله 200 روپے نور کوي امينوریکار د پاره په هر افته 300 روپے په کچ کوي سره په یوټیوب 메모ریکار ته قدا سزونه په قوری قدا سزونه په کوي الله زمون په حال او په دین او په قران دا یو روښانه دي روغه دا کومه ګل دا حالت ده رسول وکړ کم هر چې دا الله په دین باندې کوي او دینداری کې چې هغه خلک الله نه خرابای ښا سورته انفال وګورئ تاسو انفال مال دی په غلطه لګي مال پیسې اوري کو چې دا له مال سیاوا کوي او کنه دې مال په دې لګې الله کتاب څنګه بندو ما نه هم په دې اخرې مخزې شپږ دې شمایت ته ان الذين كفروا ينفقون وعلهم ليسدون سبيل الله آکسان چې کفر وګو خرج کې مال رساله په خرج کې کافر يسدون سبيل الله چې بندګې خلق د الله د دین د الله کتاب نام کفار او مختلف تنظیمونه جوړ کړی او مسلمانانو ملکونو کې کار کوي ماونه لګی او د بې طرف طرفه خدک راړی عیسایت تا مسیحانيت تا نور تا او مراه شیخ له کوم ځای څخه پیسې راکړي کفار ارم دی خو مسلمانانو نیکانو دا تنظیم جوړ نک چې موږ مال جمع کو او د غلطو خلکو د اقیده اسلام کو خپلیا چپه دې قران او پوتنداره منګږي پیسې اونې کو تخلقو ترسایو شي هغه کو زمونه خو پرېدا چې د مؤمنانو تنظیم جوړ شي او د کافرو ملکونو کې کار جوړ خو پرېدا دا دې کې پیسې نه نه چې دا خدای خو ځن خو خدای چې خلکو ته خوراسي کوي ها او کفاره له دې لې سد وان سبیل الله فصينفقونا زر دې چې خرج به کې دا مال دی دلته ثم تكونو عليهم بیا به دا مال لګول فزای باندې افسوس چیتانن بدی نه مال لګول او زبره سواب افسوس کې قیامت کې سومایو لګون بیا بده کمزورې کړی شي دارنګي چا چمال ها ورګه الابور سلمینه کوي مال لګو کولګون کې سدا الله منه راضي لکه سورته آل عمران 21 نمبر آیات وګورئ رسولانه می پاوی لومبهه په لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ چره نشیل سره جنت ته تسپوره چې تا پاک مال ګولین دي لَن تَنَالُوا الْبِرَّ غُنَوِي عَلَ الْإِمْرَار لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ الله وي چره چره جنت نشیل دي سوپوره چا مبو مال تا زم ما پزینل ګولین مال ورکا چې زده زرمینو کوم جنت کبوزه ما په دنیا د ممبران او عادی لري زدا دغه څه واده غني ان الله لا یخلفن میاد الله له په واده خلاف نه کوي مال ورکا چې زده زرمینوږي الله د جنت کبوزه دا په پوښتنه څنګه سمو دا وایي چې مله مو څنګه سمو دا زبا څنګه سمو کلو نو کارو جنبو کو دا به کو راځي دی کنه وروګو سالات جوړي لن تنالو البر حتی تنفقو مما داد اللہ آدھر لا یقلق اللہ المیاد اللہ آدھر خلاف نکئی سورت منافقو لسم آیاتو گورے اتوشتما پارا سورت منافقو وانفقو خرچو کئی لسم آیات دو سورت منافقو وان رکو مم ما رزقناكم من قبايا ديا عادكم الموت حچبي دا مرنا چتلک من تاسو ته ما درکا الله يرد مکه مکه خرچو کا مکه د راتو یو کستا واستمرغم چې تعالی له مرغ نه راغله واستاپه لاسمال له خرچې کا چې ته نه اگر کستا مال له بیا د خلکو اختیار دی سامان نه دی وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا عَذَّبْتَنِي لَجَنَّ قَرِيبًا وَلُرْضُكَ تَمَالَى وَلُرْضُكَُونَ مَالَى أَنِئْتِي نِذِيتَا اځه یان د انګبغ دُستو کړای په اصف صدق په اصف صدق یو باطرمه سره د زیوال کو دابو, دابو ایکی ورتا کله اغه نسې څه خرڅه کا او چې کمزې کی ضرورت به اداره دے مدرسې د جماعت د عقده په واره ایستا جذاب قیمتي شته ستاوو مله قیمتي شته په دې نو جذاب قیمته بدل نه برکت واچې وي ته دا کا قرباني وکړه نو الله بیا دې مه ربان وینځي کوي دیوینای ربس یاقول رببي ازانذا حجداب تورکا لولا اخرتنیلا جلن قریفا صدقا واؤکم من السالحین زب خیراتنو اکم او دید دیکھ بجوشم سورت توبہ کم دا غصی ویڈو یا اللہ کمال دی مال راک کنا نو زب دور دور مان نلکو مان نو چالاو لما لورکی نب قلوبی شپگو یا آیاتو گوری لسم پارا سورت توبہ پګاویا پینځاو یا نمبر یا وامن منو من عهد الله لئن اذن من فزي 75 باجنم نا فقينا منافق دي چوادکه ده الله سره الله ته پپ وجدا بېمانه ري قرار کو تا ما تا دخل فزن مال تعالی الله جيدا نو درکړي تعالی الله خنو نو درکړي تعالی الله خمار او کاروبار نو درکړي چې الله ته اوس کینو لې نو لنصدقن نو با خامقا لا میلوه نون تاکیدی سطیلا اللہ برد ای خیراتون اکوم و خامقا بتاکو در فضل ورائی کنا و لنکوننا من السالحین خلق و سرات ری پینزم مرلی نشتا و تاصل پا زرگونو پا کنالون زرگونو دین وارکا پا, پا دین که زیل دن پا کسی وارکا کنا و لنکوننا من السالحین او خامقا شب من دنیکانونا مم بااول نوم رغو خیره سنبم کو نیکارم شو چې شو الله وینځه خلابه ته ویل په فلم ما آتاهم من فزي ارکل شوور کې غا تعالی ده خپل فزن ما لو دولتنا اصل وقي بخيلو بي سوگي کنجوسي او بوغلو دي پاري ينه منګايزانو او څه کې خرص کما مالا پريدا جمعه تون او رضا خیراتونا فا خیروتی پسی نیتوکا آغا زیکی چردین کار پکیگی آغا بی غیرتی ریخا غیرت من باکشار بیا تولو واؤلی وهم موردون او دیراس کونکی واتا چه وعدہ کری وار نو ورد بسیار فاقب هم نفاقن فی قلوبیم الائی ومی القولو بیما اخلف ما وعدوهو لے خلاف کدار چه وعدہ کری ورد اللہ سلام الله سبحانه و تعالی ان اتانا من فضله انا صدقنا الاغلف الله ما وعده خلافو کو د الله لوعدي چکړو او ماکانو يغيبون او دروغي وي الله تا اول وی ور کوم با او چې می راو شو لنکار کوم نور دا کار دي دا رنګي چکلا مال ورکه هرنو مال ور حدیر سوابو ندی مقصد باید دنیای اغراج نئی وریکا مقصد دنیای اغراج نئی بیا خیرات نقب دیگی باید تباکی گی با دیس ورپسی صورت یوکم اتیاو گو رئی در سورت توبہ یوکم اتیا اللہ جینا یا نزون المتوین یا مومینین بی صدقات بخیراتو ننکی ورپسی وش پیتو گو مخ ګلاره المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويخبئون ايديهم او بندي لاسونوا بخيرات ونا مال نه لګي لاسيمي وله دې لاس منی سره لاس کولاو کا پمنګاې كم پمال په پټو په ځان لګي په خورا کو ني لګي په بدن پګهځ فغزا. بدورو پګهځه وله نه لګي رسول الله فنسي يوم او چې مال دیورکو دی توبکی رازی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آنفُسَهُمْ وَهُمْ وَهُلَوْا هُمْ بِعَنَّنَهُمُ الْجَنَّهَ ایک سو نمبر آیت تے مال راکا نفس مکڑاوا جنت بذار کما چې نفسم کڑے آبانم دالا په دنبانی اور کے نوچه جنت ملاوی گی رو رہا ہاں سه حکمت نفس ام کرده امال پر نلگه مال پر نلگه مال پر نلگه خصدفه نفس کرده نو تالا کور درکه کواتر تالا گار درکه تالا نوکر درکه تالا میڈیکل درکه تالا بیماری الاج پیسه درکه تالا خا جدا درکه فن جدا درکه کمیشن جدا درکه آقا پینشنی ہو تو اکسا ترمان که پورد ساتی وی پی کا ماشا اوختہ بیانې نو ستاخذه ته متفق کړې دا حقيقي بادشاہ وتعاله نظر کوي رضاګر په مالم لګې نفسم لګې قرار کوم کې زحمتونم برداشت کي تکلیفونه تاسو استادو په چودو دنیا د اخر زموږه رقم او اخر ستو زینه بدل کوي ان الله اشرا من المؤمنین انفسهم او والهم بند لهم الجنه الله ذو مومنا ونا نفس نو ماونده واستي پيواز دي به جنت وي جنت بدر کوما قاتلون بي سبيته دا نه يداشي وي مال چته جنت نه دي مال لهول دي سوره جزي نو مال بل او چا سوره مالدار او معتبر شو نو ګول يا ساتي راكن جو سو شکا قران وي وي او منګووال سوره جزي موږ ته پته لغي کنه عجزي مال لګي تابعدار به خدمت وکي او چې څو دوپ ټکه پیسې راشي خزمت, را خزمت سلسله بندا او مال بنشي نو الله په خوله خزانه بني بل لړیا کو څنګه مال سره پیاديږي خواه اطمینان او تنه ملایويږي په فاور دي به یو کړيو باندې یې جنوزګاری دا کړه الله تاسوګارې بیا دا مال دولو کې ډېرې فی دی غمنه اخلاصو ما. مصیبتونه بدر نا ختمومه خپل رضا به در مینه بدر سره او حدا دا پر مال ګورو سره جنتهونه بدر کومه چا چې مال پر دې واجبې قران ذکر کوي همغ یو بیان دی او ته درې ما ومې دا په تنظیمو د ملک د اصلاح لپاره تنظیم د جماعت د اصلاح لپاره تنظیم منظمه ځکه چې ته جماعت کې جماعت جوړه او تنظیم دنه هم کار وکړي تنظیم په جوړه د خپل کلی یا علاقے قلملګرو یو بل سره مشورېوي میټینګونه کوي لکواني او په دې باندې کله کله الله مستقِل ضرورتونه راوړي د تنظیم باندې د همل باندې شولتې بقرا شو آل عمران شو سورته حجرات شو تنظیم د بارا د جماعت د مسلمانانو چې تنظیم جوړې په داګه اصول وی کنا اصول د پاغه اصول باندې ال عمران کې اصول بیان کړي 102 نمبر یاست یود ټولونه مخې به اقې د ثابيث صحیح 22 جماعت د مومنانو کې په هغه کس د اخريږي چې ایمان صحیح وي اقې په را را والے کا انہ کدو والے بیا جماعت کی کے د شپاتے کےے۔ والے تچہ س پر بریتڈ کے آئے تمائلے بہ خو نکل۔ تہ س پ نو غڈ کو فرقت کہ او غہغیں تمائلئ بہ گورے خذو نکے بے جماعت نظم و معمک ککی رئ گی۔ نو پت ککی کے زما جماعتکی۔ د میانوں کیا یو ہ الذي نامو تقلہ حق الا تموتون الا وانتم مسلمون تولوا کدا ویو توحید توحید کله کني چه توحید پکنیه غبیا کدا وریرو پیدا دی شات نواب وډه دای شات نی ها خدا سبل شی نوم دی شاته بازار له ګولې لکه زموږ عمل کوي خو په چوک او تاسو کو ته خوب کی او توحید आवाज کو په داک تک توحید دی او هو هڅه په نبیایا یو جماعت ته لای بیا به جماعت ته لای ها تاسې شاتی توحید او سنت دای هغه به اسودی هغه به زره زره شی خو په خپل <سؤال> مشن ته مرقلک قرآن نه دې ځدنه وغړي وله سو ته په ما په ذکرېږي ها هغه وې لطیفې ذکرېږي کو شوازیز ذکرې دا او یو سو آیاتونه آیاتونه یو سو او یو سو حدیثونه او دا غا شیرونه او دغه غا لطیفی زبط یوسو لطیفی او کن او دا غا یوسو چاربی تیز ذکری با دا غاو یواق کن کن او یواق کن کن او یواق کن اشاعت اشاعتی که دا گن پاتی کن اللہ پا اشاعت و توحید و سنة پا جماعت کن او خلق پاتی کنی چه دا غیر دا قرآن دا سنة سرا او دا اغا علماء سلیمینی او چې دا نو یو andet deesh de khatma یوه دي دا غنده خarakه ټول شي نیم زمان الله نه بنام ٹھیک هغې بزانه لیبل په ګوره چې ځان مشهور کما شرط په ہزاران مسئله زګه زمان ما شاء الله عوام دي خلک دي خلک اوګه توحید دي ها سوک یو جماعت یو سوکل جماعت نو تنظیم یو د ټولو عقیده به یو دویم دا دار چې تاسو قانون به غمو خاذه کې قران او سنت دی واتصمو به حبل الله جميعا القران په فیصله کې حبل الله والی راځي واده کستا هم څنګه دی وي خادید څنګه ده کڤدې باندي خوم واحدي په کې پدینداره په دې جماعت د مؤمنان اګه زواره بیا په خادې کې تنگ کورو نور خلاف کارونه او په کومو کې خلاف نه او درې اصول والككم منكم امه يَأْمُرُ يامرون يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن واجب دي لازم دي پتاچو کی داس کسانو ی چاب دعوت پیش کی دالدی کتاب خال کو تبا کی داگل اس کتاب نی درس نی نو بیان نی نو اسی بگا گردا گردا د خول مفاد و پالا گردا کله یو دې کولابل دې ځکه تیبی او د پلانینګ ها درس نه کنا هغه چerta کار کولی شروع را پدرسونو کار کی چې د خلقو د زلون او د عاقدو د اعمال او اسلام او قران باندې شداوتو خا ته کو با یو ځو غبرنوارو پدې جا هغه خو کو دای وداي بدن خلقه بڅه اكو تر سېګ نو بیا ختم شي او دا جو روزانه وته بشري چاک کې نو رنا ورکی کتاب یو لری چارس کلا عملی به دی نی په تیشې شنو بیانونه کیور نوچه دا جنوی او تو هی او د سنتکار کي ادوکار کي او په دی باندې کدام بیا وګدای اغازان اصلو روم چې په دی به خرچم کي انبه منګټو دا څوره وړا کي خرچ دی د کیه او ما يفعلوا من خير فليفعلوا سورا مال رمضان زموږ په کتاب په جماعت د مؤمنانو فضیلتاره او لګاو محروم باندې خړاغینا عجل درکوم اخر درکوم ثواب درکوم نور سکے او چې جو جماعت جوړه نو په زموږ کېل بدای چې غیر رازدار به نه ولې كتبه کې منافق را دن کې اگر د دین څخه خبر ده او وې د څخه خبر ده چې ځان یې لزینې ذکرې ز توحیدی موزي نور مقصد بل بدللې نجمات بدرت حسن اس کی ذات سے حضور بتا نہ تم دون قوم و امام جمعات میں سے ذکری بل جماعت اعظم اوتے پی پی ددی بپد ما او ب جماعت کے وقار کو دخل تو رکھ مندا او خوی ملہ اوتوند پر لید پیدا کی بیاوند دا خلک مو سمل گلی دی نیاز ساتھ چکم د جماعت اصول و نال ز ا ٹھیک دا ایب و ملا با توحید کار سے بیان توحید خاص کو حلم اللہ بیان نورم بیان س ب نام و خو چې کمم د اشاراد اصول لي فارم فرم د پای مصوللي دا اواصولو خلاب وړه روان ساته چې نهله ت ته لا شي نو د باان ته لا شه او په درس ک کو دا پ لا ت تیزو پ طته مندونو کوم لا الونه کوم خبره او په د واقعې بیا تفری کوي او د مجادهله کې قوانین در دکر کوي پوه شو هاجه خلاف د امیر او د پیغمبر به خلاف جګینه کې او دوم اصل <سؤال> دا قانونا چې خپل <سؤال> منګري له زیورکا مواخذ لا راشي شړې بنا دې به وکه هاجه ماکیدار څوک راځم مالاقه <سؤال> کې دا څوک راځل <سؤال> لږه <سؤال> تا بیان وکړه نو دا ته منګیو ته پیغمبر سره دا نه پدې او درېم کله ماشرو صدقې پخقدمو بین یزاینا جواکم صدقه سهدیه خیرات صدقه پیشکه مشر صدقې میر صدقې او تاس صدقې پخقدمو بین یزاکم صدقه او سلوور محمداتو کې آداب آداب له حاجبکه ولیکتاب تنظیم جوړم کو ادب د دې کې نیو بیاما هغه شی که کوم چې آداب او کله کله مختلف لکه حجرات په حجرات کې و آداب ذکر کیږي یو آداب دایي یا یو الزینا منو لا تقدمو بین یذین ها بین یذې ها اے مومنانو مخکې کېږي د پیغمبر د حکمونو نا مخې سره دیږي او دوی یا یو الزینا منو لا تر خو سوط کو فقصت مپورتا کوئی آوازولا تفاضل آوازول پیغمبر حرسم و رواج کتکا حرسم و رواج پتلیتی رو پیغمبر یونین رواج دین و سوکو داوزنند دی زمانی رواج دین رواج بخی کئی او تونت توی خدوستو کئی او دریم یو بیعتبار دای داگه دا خبری تا تیوکو کئی یایو هاللزین آمنون جاکون فاسکون بین بین فتح بینو سلورم دو دوو کسانو منځ کې خلاف راغې وایي استطلا تلو توای فتان منځ کې پد دوو پاسرهو مه نو ما راغې منځ سلو کوي او پینځم یا یو خلزينا منو لا سر من قوم خاند دینه یو څړې بل خزب نفسې لوټکه پاي واري خندا کښې نه دیو چې خندا کړی دا اته باشوي اوشباګم یا ایه الزینا منو کنیغو کثیر ملزوانا پدګمانی پیوول مکه وی ګمان راغه او په ګمان به عمل لکه او به جن صوبئی او اومه ددادین اننا اکرمکم ان الله تلکوم یا ایوننا ان خلقناکم من ذکر و سوجعناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ما د یو سریو خزنا پیدا کری تاسو تاسو لما قبلی ولیلوی گردوری دی خوبده کے بہترین خلقہ دی انا اکرم کمیند اللہ اتقاو کم چھے چې الله تبینیز دی ازتمنوی سو رئی ازتمن دی او ازتمن دی پو دندار را جی صاحبی آسین دندار شو و شہادت بانی لار و جعلنی من المکرمین من شو عزت مندی پګې ما به درې خلک را روان دي ازما بیان دي خلک دې خلکو ته قهیمه عزت مندی پزنداره راځي اوش ان اکرمکم الله عطا قوم دا, دا اصولی آداب دي قران ذکر کړی دی پیغمبر می داتو باندې کړه کړه من غوا یو چې کریم کله یو داوه ثابته نو قران کریم دغه داوود سببوت دپاره سلور دلایل پیش کړي چې کله قران یو مسله و زاخه کوي تفصيلي کوي ها نو اسباد کوي داوود اسباد د پاره سوتل پیش کوي سلو یو په دلیلی اکل پیش کوي چې دا خبره د انسان عقل مندي دې هم په هغه دليلي نقلي پیشکې چې نقل لري او درې مې په هغه دليلي وحي پیشکې چې وحي په دې حکم شوې ده او سلوورم الحلق په هغه قسم کوي ولې کته دا کار وکړ نه قسم کې غلي او چې قسم کوي په خبره ختمه ورک شي قسم ومنو کې خبره ختمه ورکړه خبره ثابت نشو راکال ما دې لو دې یو خبره د اسپاک د پارسوته دکې دی سلو دليلي عقلي نقلي وحي قسم قران چې کلمه سره ثابتې د توحید دو د الله دی یو والی نو پاګه د سرو د ټرکو باندې یو دليلي عقلي دليلي عقلي آ چې انسان عقلي مني بای کیپل سنی گوتو څنګه او ته بیان کوي او آسمانا چا په داخلی الله په داخلی نو زمکان الله چد الله دې زمکان الله ذا ولي سمندرونه هني ګوتو الله دې دا څاخه منی بیا دلیلی عقلی په خپل منس کې بیا درې قسمت دی ښا په دې عقلی یو دلیلی عقلی ما هز نفسه چپيان کو هغه دریم دليلي عقلي اتدافي چپاوي اقرار او اوسلو دريم دليلي عقلي مسقف للخصم هغه دليلي عقلي چې هغه مقابل کده کوي مقابل غليک دادرذ ذلائل د دليلي عقلي دي قسمونه اولا دليلي عقلي محض چې انسان پېشي کوي او بس هغه عمر وياو لكه بقره 21 نمبر را یا ته ګوره يې یو یا یو هن یا یو سرو کوم خلکو با کې دل بع ګ د ا خله کو قبلقوم چې تاسو مشر د پیدا کړي الذي جاه کوم د فيلاشن په سما ب اصمانی چت کری ریز مکه فرش کری را من دو تافی پیدا کریو و انزلا من سمایمان دبرنا و بوری داری انسان اقل منی دیر تب بنا خبری ضرورت نیست چې پچایو منی او چې څنګه دی پیش کر راگا کل دا خبر واغستی دا چه دی سیزن نو زیموار دی صدف و صدف یو اللہ چون سار که بیارازی ایک سو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن فيه خلق السماوات والأرض وقت لا في الليلة والنهار والفلك التي تجلي في البهر وما يرفع الناس وما أنزل الله من السماع من مائن القرى أسمعهم دعو نظام د شپې او دغه جوړ کړې په دړیابو نو کی قشټې روانې کېلې دي تارنګي بلنو پورې پانسمکه تا ځکې ورېځه راونی د نېضرني او داغه نه باغون نو وړې اوشه نو ان فی ذلکل آیات په دې دلایل کې نخې زالاف یووالي چاله وحده و دې بچ سلګا د بیان ک خدای پښو چې دا دایته ځان لا خدای ونه دی خالق د الله دی بل خالق نشته مالک د الله دی بل مالک نشته خو موږ چې موږ غوښتنې غوښتنې کړې باندې دین نه ونه خبرې وکا دا خواشن ټول کافر مانی کافر قومونه ولا ان سالتهم من خلق السماوات و الارض تتقول جنا چاخه ذکري بڑا افتہ ولا يقولن الله سيقولون لله سورة نحل اپور اول آیاتنا سورة نحل اغم دلیل اقلی محض خلق السماوات والارض بالاق اسمہن درم آیات تو اللہ سمہ پارا درم آیات نحل اسمہن اوز منکی پیدا کری خلق انسان من نطفہ انسانی دیو ساس پیونا پیدا کری ری ولن آما خلقها لکون فیادی فون اډنګري پیدا کړی سانا نو د فرید په اړه ول خیر او ول بغا اتم آیات ول خیر او ول بغا ول حمیتل که بو وزینا کا اسنا پیدا کړی چې څلیو کا استه ها اور پسې د سم آیات ولذي انزل من السما ما ان بدل نو بورې پتاسي اسکي پسنا لنبتو لكم بهزره وزیتونه ونخیله ولاله ومن کل سمرات میوتو رنو و سخر لكم اللیل و النار شپاورا جه تابع کری تاسولا ونرس نومی تابع کری والنجومو سخرت اوغستوری تابع کری ری پوکم دا اللہ دین او زره د کوونفل د مختلفه نروانو مختلف رنګونې پیدا کړي می د چا حاکه می و سرئماله د سره منپ یا من ک سره ده امروب د وګوره د پاس دی شی جربهخند یا سپین دی یا سر دارنګې اندو غوره منز کې یا سپینا دا یا سرا دو دنگو ندی کنه کس ما که سما دنگو ندی خطکی تو گو را باز تک زیروی دننا زیروی، سروی، و باز تک سپینا دیر خوووی هایبرید تیوتا ہوئی کنه دانانگی، ادوچای تو گو را، خورمانی تو انسان ازان تا مختلف رنگو نو تو گو را سوک جرده، نسوک سرده، نسوک سپیم ده، نسوک تورده دیو بند جو دا دارنگونا چاپی دار کری ووالنی سقر البارا لتاکولونو لحمن تریا تاز تاز وقت پیدا کری په پدر یا بنو که اوی مائی از دمائی وقت را پاگید خوش تازی تاگی نس راسکنو باس دارنگی کشتو ترگورا چروانی در یا والکافل در رواسیا محمود ګورا دا لچا او درې وانهار اباشین چاروان کرے و وسبولم موتور وی کنه پرنیداري چاپې دا کړی دا الله پیدا کړی زما اوس تا پړکې دې نقشې راوستې دې چدا څو کا نو شي دا څو د نظام را وستولو والا چلولو والا جوړولو والا اختیار د چا په لاس کې الله افمایہ لوک کا مل اف لوک ذات د لایلی عقلی محضه پدې باندې د حدادې عقل منی دا رنګي اورست صورتې وا انلکو بل نامې دایو چیا ساتم برایا ل پرنه عامې لا بره نس کومېمافی بتوني ما شارلهکارته زده سرې ما داته لادي زما ظالما داې ل پر عامې لا بره اصله په ډګرو کې سا مشاې برتې زما پهیوالي نسکی کومېما پ بتوني منې پرس من لن خا سالي شاريوي نو كوم پتا سو دا پوی نا جل جل ناو په ګډو کې ری ها نور څه لیسه وا ګریمې بيزې دو ګورا خپلې ورو ښاشنه اسکریلې سپینې وبو وښاشه کېږي ګوره خپل مزيري ها اسکریلې سپینې وبو خپلږي شنو یو طرف ته ویني بل طرف ته اور روان تینا صبا صفاس پنشود ولې که شیوده ولې شیوده ها شیوده مړې ګراله شیوده او وسچینه خالص کيله او اسا په به آ او نه په ها د پړو نه په نل ګورا اخر نه مو څو نه خطې دوه واده ریه ا کستنه مو څونا او ګورا واګری میه دنه یې انقلاب دې شنو وخت ته دې دنه سپینوته دې دنه اګه زره زره شيوي دغې دې وینې جوړه شي دا مې بیا دې جوړه شيوي دې او بول ټکونکو فار شيوي او تا په کې په دې صفه په ور په ایم پیدا شي پایو کې دیويني د خلاصنو او د نور زنو گانگا ملاوط شتا تا ته متا ملاوط که کلا پکی ملخونه چه کلا پکی پچه چه وی خیر دو نورو دا پچه ویاسری بعدی خرکی ویاسری دا سری دا پاکری چا پاکری ری ری د دو پچه د دو بیزی پچه شوی دو گره دو نورو دا گان ده ری قرآنو تا خبائس ری حرزمو علیهم الخبائث خبائث نه بازار بچکی کې دی یو خوري پر بعد خدای چې سالیو شو مې ده خېلاندی جامه ده زارې ما جامه خدای ويښتې جامه خدای سره مندا نو یی جامه ده نو ويښتې په پوهه کې چا چې جامه ده نو خريبه چې ستا جامه ده په بازار ومنته به دا خري ستا جامه واښ دی دې ستا جامه بنندې ستا او جامه صاحب ده دا به تو خوري دا به دان خيز جامعه دا دا به تو خوري زه زنا وره دا سلمان جامعه شو ته ته بوله زنا وره داغه جامعه خوري بیا او وکتو خوشانه او دا سلماني بخوري سټي با نه چه کم سيستار لا پاک ويلي دي دا نه پاکه ګندګيرو کې صفارو کړې نفوس صاف میدان کم صاف شي خورا کرا صاف ورکو وقالو کرا نه صفا کې نه لاس صفا کې په بسم الله وه اته لجامره نا ویباله تاسو کوي چې ما دا لا 파ګ غندګې ورو کې صفا شې در کړو تاوالي غند کړو تاوالي پویټ کړو په ونه تا په ونه دومره غړول لا غاستیو چې دا پلانې کوو ماناختره نو حدا شیخ نه دی پکار داده چې کم پاکو چې هغه مو پاک وساتو لبا نن سول خستا پېږو را چې کم پې رووځو دې زناواناو کاریلې سب څخه غوره کي خېستا صفاء باندې او چې پای کې تدوري په دابه کې کنگاله دي د څه کې دې کې وای کنگاله کنگاره په دې سکینه کې کنگاره کنگاره ځاله کنگاره په لوخي دی واچو اوس کا سو پی او واری ات زګ نو ولا ورته ا کوشور ملیا ورونه او خاصه ته د دعوت کېنو غره من غشره ته وګورئ من غشره نه ریسمن کوی مالا نه کله پودر واچول نو غشره من کوی میخه دا کا د غواده په کې واچول من غشره د غوانو وړي د میخه وړي باید د غوا غواړي د میخه نو وړي ملایوت باندې کېرو وو پکې نه اچي او که پکره واژو شو زمانہ قشا چاچه مزا و قیامت کې شفاده سنو کو زمانہ نه دی لیسا من خو ستو دي دم یوازې پیسې ګټل نه دی غرهغه پیغمبرنم جدا کېدل دي دا رنگ دي ته دلایل عقلیه محضوي والله جعل لكم من انفسكم ذوایاات الله پیدا کری ستاسو دا فیدی دا پارا دا جنسا ستاسو نا خزی خزی دا پیدا کری دا سورا خیستا خزا رہے ستار پیدا کری دا چیز الک خوابت بانی پویش ہوئی دا بجنی کون پلانی کورکے نانی کورکے رشترہ پلانی یا پلانی کا رضم و من ازواجکم بنینا خوشا لئی خضا با کوم وادا با کوم کے خیلی تعلیم اختباب بیا کوم عالیوں به کوم والے کا تعلیم آسے رئی وجعل لكم من ازواجكم بنينا وهفذا دا به تعلیم بسو کوي وجعل لكم ا به غریب کله خیر هغه یالا ما تعلیم مده کړي غام کله بیا وجعل لكم من هغه تعلیم چې دو قران او سنت سره پیوځي یا پاس کوي پدینداري داخلا دا کو هغه پوي د خاونه او د خځ په حق باندې د مشران او کشران په حق بانی. وچ هغه لا دې دا غرسن پاکور کدا چې آمدي شروع کی چاغه نه نه نو چا ولې واډو دی په جړګو په مينوتونو نو چا ورګنه به ژوند یو کله پخاله داس بناوه ر داس بنه کې پابندۍ دا پتا دا به کې دا به کې نو بس بیاي خوراګه حالت څو هغه جوړ شي بیا ډورا نه اغیلہ ترغیب ورکا اغیلہ اسباب مهیا کا زنداری په کور کې زماره شي وجاد لکم من ازواجکم بنینا بچی در لا تاسو چه دا بچنی زنانو د سرای کې زمو شاګردانی دی بار بار وي الله د بچو ورکی ها چه دا نشته الله دې ورکه چه دا چاشت الله دې نکمل کی وو حفظه دا مسیمی در کړه بچي او مسیقو پاک شه ری ها ورزقکم من الثیبا چې بي بیا چې څو پوری بدابلې د بیا داغه نه لبه چې خلی و چې نو یې نو خوایاره مراد ذکر کومه سوابات اور دکره د دلیل اقلی محض صرف دلیل بیان جو پس راپور شو دا اثبات د خپل سپکان نه دی دیم دلیلی اقلی اعترافي چاغه اقرار کوي په خپل افاری ارے کدا چتا مسرت بیان کړه هغه داسې بالکل زما نه بالکل نه لکه مومن سورت عن کبوت دریش پتاهات وګوره وایین وایین سال ته هم نزله مل سما ایمان پایا به الارضا بعضه موتیہ او تا دکې پدې باندې زماکا پځو شوارینا باران ورور واد سوګې خدای وسوي انه یقول الملأ لو خامہ حوای بده الله باران ورور الله سورته لقمان 25 ایت ولا انسان تهمن قد قسم السماوات و الارض چا پیدا کړی اسماو نو زمکه لو سیقولون زرد ایچوائی بدی اللہ لیاکو حلن اللہ لیاکو لن اللہ خام خوائی بدی اللہ مومنون پچسیو گورے اتل سمہ پارا مومنون چاپ پہ اختیار کری برا و قطع و عرش ناگیوی سایقودونا للہ زرد ایچوائی بدی اللہ اختیار کری مقابل دا منلی چیدیزې ذمہ او پیدا اقواله سره وګي یو الله دریم دلیل اقلی مسکته چې مقابل پاګه غلې کیږي تو ته خبر او کې او دا که سم دلائل انعام کې دی دو لسم آیات وګورئ تاسو آیات نمبر 12 و بارا ول لمن ما في السماوات دي ول ارضا کله کله بغدې کیږي واد چا اختيار کی ویه چې براه خدري اسماو نو زما کې چا ټینګ کړي نو باجی کړه اسمان د باندې را لاله و غوړې نو ما یو بابا راي او او و و او منو او دا شنه سې زده نه ځان تا چوری او دې زده نه ګل کړو او ځان کوي او دې غندو نه منګول نه ملنګو او دې ځدا فجن مزاځه ځګه ته ګور او بس ژوند مګ باندې او دا کووا واغو پیرانو وې مګدا باندې دا اوورو قران سوې کُل لمن ما فسموا د وږارد وا د چا په اختیار کیږي برا او خطا دغه بغلې شي مګر دې کېغه بدنګا کُل لله هو د چا په اختیار کیږي دا الله اختیار کیږي لله دې بغلې کیږي نو تور دوه قل لله دې غلې ګورو مسکټ دې غلې شه مقابل تو تو آیا مغره گی یا لیللہ دا اختیار کری دارنگی آیات نمبر چودہ گریبیا قل اغیر اللہ اتخذو ولیان فاتر السماوات وو ویدعمو و لا ولا آیا اونی سم بیدا اللہ نا بلزی موار برمو آوین پیدا کنگی راس موند و درمکو بلونی او دا الله تعامور کای مخلوق او دا الله سوت خسوپا مشورته ایت تعامور کولو وال بسخته ابل موابن ستا دیغله شو په مغغری کیګه وا ان موږ موږ ما کا حکم شوی دی کی ان اقونا اول من اسلام تعامور کولو وال سوی یوالله مخلوق نو ویلو خو هغه و افیاد واغان فخیګری کم جنا کبرولو خل باندې بابا خپلاني بابا, او بابا پائے پاس دا یو لوی او پاتو بابا دا پایو په سکي هو تو بیا ګول بابا خليبه وی ځای دا د درې خليبه یو چوری پخاګه ته په پلاټي پخاګه کې مو بابا باندې کېدو ولته او سہاجتونه به تو وایو وسینو زو خلانی هنه بلانی او ځان سه بيداش زو نوواستید او تل په کې هوتله زمانی رجالیت کې یوسلے راغلے دے زنگل او کھیت دشتو او کھیت یو زیارت او دربار او روزان سے پلاٹے الوا وڑی دی پخا بدا دے خدا خل کو کاو وے سم دربار تو زیارت تے زمن وزا مافیانے مافیانے غارم زان سر بسو چے روٹی الوا والو پخا بوجہ چہ داس دا زینت بنو خلق بولے چے روٹی واغسو دا پاگی بو او کس کم کبر د وڑی جراتونه تا زانه مانو شه ته سیر زید چې کوم دی کې د قران د سنت کار کیږي ته نه پلارټي وړي نه چې وړونه لروایو چې کار مړو له وړي ژوندولو نه چې با ناغه روان دي د قبر ز پاسه پلارټي هر کې وه دي او خپل ز دند د ردی موږ او د واغان دي تی وخته زیارت نه زنګلو بیا روان دي فشا څه حاضر راغلی چې په شایکه تللی وي نو یو لومړی راغلی نو هغه پراټی د ګو یو او څو لومړی راغلی لګی هغه وو دا د زیارت په فاصله کې کومه الواز دی خو دی او پراټه هغه اوس تللی وی خو له اخ صبره او بوزا اچھا همالر فدې ګوري اګه درځه لومړی ته به په دا پاسا پاو چتا کړه او بولې کوو او اود بیا بیا کته کو شو روانه تولم اثرې ولان له هغه شیر ویلې هغه کې ی عرب بو یبول سالبانو بیراشی لقد ها ما بعد تلیس سالفو اعظم عرب عاشو کې دېشی چاول تلومبلا خوراکو کې ځان خو مون کې ابې په پاسه قوت کې او بولجو کې دسم عرب کې دېشی اګه د ځان له لمبل نه شي واپس کولې بول نه شي واپس کولې نو زم ما حاجتونه به سپوره کې ځکه ډېر جاهل و ما چې مالوا فراتې و او داګه د پاسه مې کې هودي باته سپاتاوې اګه لمبلوم وای د سیمه وارونه ده که وینم هغه مې تیارې په پاسه ده وینم دې دېګه هغه ژوندې په ژوندې په ماده مې تیارې کولې شي ها ځان کې دغه نشته آقا نشی واپسکوری آتوی مالی بو گوزانا فارجا و دانا او باد بخکی عرب و یبول و سالبان و براسی هی لقد هانا منبالت علی ساری علیک افرانی زیکی پیر دیو لنگر چلی لنگر زمان ساپا چی رو چلی آقا دیو نشید دوله دیو بیان یوسی نزای آقا او خورمه زیاسم دمان روست بیاغا نو خوریم په دې طریقه دا angle چيليږي سری هغه ځان دغریه هغه د بل لاس هغه می وړې دې و دې پیر سره وړي دی وکنا او وایو تایمو ولا یو دا دلیلی اقلی مسکت للخصم چې مقابل په دې باندې غلېږي را گی دریش په تنم بریا قل مې ینجي کو من ظلمات البر والبار وابهربارا سو به بچی تا صورت یا رود او چودیا بونو نا کی بلیا غلرا د یو پرو بچکوړو والا ا سوکله بل ان انجانا من هاذه کهلاز غمون د دې مصیبت کا لوخا مخا شوب من تابیدار بچکوړو وا ده بغلی شی وایا الله منجی کوم منا الله بسکی تاسو زینا وامن کل له کاربن او ده هر مصیبتنا بشکوروا علی الله قسم دلیلی عقلی او وَا هغه سو قسمو درې مغبوایو په صورت کې بیان د دایلو عقلی او ده پچستازین کې به دلیلی چې د انسان عقلی منې راغبی اذری قسمه دی محض اعترافی او مسقط للخصم دویم قسم د اسباد دَ پارا دلیلی نقلی دی دلېري نقل نو نقل بیا په قسمه لري هغه کته دا خبره کې او دا څاکره چې هم وړاندې کوي یو ځېګړی یو څانګه ځان یو ځېګړی ځانلم کړو نو نقل دوه قسمه لري مېلم بيয়া اجتماعۍ علي فزادي چې د ټول انبياو نه نقل پېشکي ناغبه یا صورتي انبیاء کے راجی وما ارسلنا پچی سیاد وما ارسلنا من قبلکہ من رسول اللہ نوحی علیہ انہو لا الہ الا انا فابدون ما توڑا انبیاء پدے خبر لگلو چے ما توڑا انبیاء پدے لگلو چے فابدون ما عبادتو کہیم سورت نحل صلی اللہ وسلم پارا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ باهریو پکې پیغمبر لېګلېو پدې انې بُغُلا 36والسمه پارا لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا یو استادې لېګلېو پدې خبر انې بُغُلا چې بندېجو کي د الله او تا. اوزان برکی دیبادت در غیرنا زانو ساتے ہوئے سورة زخروفو پنزی سر نمبر آیات کی پنزی سر وقتم پارا سورة زخروف آیات نمبر پینتاریس پنزی سر وئے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ كَبْرِ رُسُولِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِي آلِيَاتَ يُعْبَدُونَا آیا ما پا دی دنیا کې یو پیغمبن لے چه مخلوق تو ای زمانه بغی تو بلچای عبادت وک ای اجعلنا اغو ذل منگا من ذو الرحمانه الیحاتن بدون المر با بس انور مدغالان عیسا ها اویسا من ذو الرحمانه الیحاتن مکی گورا ساغه ګور خاندی اجعلنا من ذو الرحمانه الیحات یوبدون ما په پیغمبر پیغمبر له دنیا کې نا ما پیغمبران په دې لا اله الا انا فابدون اني بذ الله وا تنبتو او ټول انبياو چې غواله وي ما ته انبييکه ان نو غالو توساعدونا ف الخيرات رغب و رابا تمات چي ونه کولمبیا ما په دې لري چې په ګمونو خاډو کې زرم درکونه ما او ته په خاډو کې دبدا زدا زدا زدا زدا زدا زدا اسمان ته اقراشن کوپی نیولې آیا دونکو دمانی راو ستړي په ښارو کې شیطان راغالي شیطان رامدم کې بېمان او په ګمونو کې د شیطان आवाजونو کې وای یو واټ پغمونو کې د دلان او مخادو کې ضمان دي او د مسلمانان اانبیاء له سلام په غمونو او قاضو کې سکل انم کانو یذو یذوننا تسابعون فخیرات تو و یذوننا رغبم و یذوننا رغبم و رابا ا ارو وخت کې ماته فریاد کوي په دې کې خوشالي راشي فڅندې نه کفاتي بچي تانار شیخ عبد الله بخی دی یو خزن د درسړیو خوږه خوږه خبره به کوی ای زیبا خبره په خوله نه راځي خو دا اګه حکایت نه کړلې وای چې دغه دې د دې کای اګه ته پوزګټه دې ور ورکوې د باندې خزرنګ شهره بچیر وای په دې کې به فون خوبچه پیدا شه دغه کاته مونږه که کا الله شکریا زده کاه اب عجيبه سفرې کوره ساده پوښتوه کې کی. ساده کاته په دې خبره کې لالي جنۍ راغره را دې کور تا او ډا دې کوم ناز الله اکبر ډېر کاته شکرې مونږه کا چې الله مال له خوشابې را کړ خوشابې دې نصیب کړه سب دوماندي سب ګډران او ګورې بیا کړه په غابون کې سب ګډاګانې کې سب مې دې ډو دم چوري کړي یې را دا فکارې رو دې خا دې چې دا کارونه شي کنه نو پځې باندې خا دې خنځاري خا دې پځې او غم پځې خخ کاری چې سي ګدلانې چې یو باندې وای هي یې را سمګدلانو دیکھو او کې کنه وې سمګدلانونو بیا خوشاله ان المایز لا يعذب بقایې حدیث کې راځي مړیت سزا ملایږي په سبب د جلا د ژوندو خلکو ژوندې جلا کوي وړي وي چې یو باسي مړله سزا ملایږي هغه مړله سزا چې هغه دنیا کې وصیت نو کړي چې ما په سبب جلا نه کوي هغه په دې خوشاله او چې جلا ما په سبب وشي کومه وړي وصیت او که ما په سبب جلا نه کوي جنا حرامه ده خلاف قانون ما په سبب پیغام کړي نه کوي نوکه جوندی په سر دې جاري نو غله سزا نیم اضافي ها نو پکا چې موږ خورو کشرانو تدافري وڅیت کې چې غم کې برابراله هغه کارونه کوي کم چې الله پیغمبر ویل غدراه بده جوړې کې ها انو دمان جوړې کې سر کندې په پری خوري یې نو موږ د چوري نه کو دا کار ډګ را وې دایو مسل ډګانی روډي ډګ د چوري نو او هغه د کتابچینو کې غریږي او خاص په دې زمانه کې خوشالهږي <سؤال> سونه به ببر کړي لکه د بګو او ها کم او غالم به زه پوری جوړ کړي هغه له سره نو د هغه د هغه سره به هغه د دور دی الګار د چاپېره سوباسي بیا چې سړان دیوبا جوړ نلته ورکی وایې کته تا له اونې جوړې له دا دم جوړې نلته ورکو امزه خواه نام مجبورې چې پتا له جوړو دا تا له تاج ول کړی وله دا ولې موږ جوړ کړو دا ولې افلا جوړ کړو کله دې حالت ته نه پرې خو دې سر ببر کا چاپی رخذي ولادي دې مخلوق ولال لے او څوک دمچوري کوي او څوک غډاغان کوي او څوک پیرونو کوي او څوک غاڼه وای او څوک تشویرانو باسي دا جایز ها لعنت دې په خلقو نبی عليه السلام ويرو کم کور کې چې غاڼه بجاو شو غډاغان و شوې بخاری حدیث ته سلویخ رزین و پاغاکور دارلا قهر و گوسه رازی قهر و گوسه یادارا یا پاکی مرگ راشی یا پاکی بغزون و حسدون و مسیبودون رو برنافتون پیدا شي یا نوری مسانه راشی او چې کم وعده و پیتباد پیغمبر شوی نو پایی که خوشحالی رازی ای که دنداری رازی پاغاکور که خوشحالیان رازی نو دیوی یادن که نو پیسیم لاری آباس او اللہ پی زامبیا او نقل کله کله یو پیغمبر انفرادی بیان کړي زامبیا او نقل پیش کړي انفرادی ځان غزالہ لکه سورته اعراف ګورتا سو او دغه مسلو بیان به لازم ان شاء الله خل په خپل فرضیه کې کوي چې جگانه بجانو نقصان څوره وي ته اوریدو او دا راځي کېدویو خامخه پر خلق الله عذاب را دي پیری دی نه ګورې یوکم شپیتم آیت تے آراف اتم اپارا لَقَدَرْ سَنَّا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهُ مَا لَيْكُمْ مِنِ لَا نَغَيْرُو مَا لَيْكِرِنُو عَلَيْهِ سَلَامًا پَ الْقَوْمِ تَا وَلَوِيَزْ مَا قَوْمَ بُدُ اللَّهُ دَ اللَّهُ عِبَادَتُ وَكَيْهِ عِبَادَت دَ اللَّهُ دعوذ پارا حاجت پورکورو آلا برسو گوشتا بغیر دا اللہ نا حاجت پورکورو آلا صلو گے یو اللہ حضرت نوح علیہ السلام اور پسی بلا رکو پینساکی حضرت حود علیہ السلام ہوئی پہلا آدم اخاہو حودا قالا یا قوم ابود اللہ مانکم من اعلان غیرو مان حود لے گلے ہو اور پسی بلا رکو کے دریویا صالح علیہ السلام نقل وإِلٰ سَمُودَ خَوْم صَالِحَ قَالَ يَا قَوْمِ بُذُرَ الله مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْرُ مَا حَضَرَتِ صَالِحَ لِقِلُوم ذَالِ سلام تغويلو إذ ما قومو بُذُرَ الله بنديغو غِلَ الله مَا لَكُمْ مِنَ الدَان غَيْرُ هَلْ حَجَرْتُ كُرُ كُول وَالْبُشُبِشْتَو بِنْزَاتِ يَا ذَبَن نَقَل پيغمبر کَي سلام بِنْزَاتِ وإِلٰهَ مَجْنَهُمْ شِيبَ قَالَ يَا قَوْمِ بُذُلَّه أَذَبَلَ خبره دا یو خبر دا دا قی یو خبر ټول پیغمبران کې یا قَوْمِ بُذُلَّه مَالِكُم مِّن إِلَه الان... يہ ما دا قی یو خبر بھار بار بار کینو دا قی یو خبر ټول ان بیا کې بدلینه یا قَوْمِ بُذُلَّه مَالِكُم مِّن إِلٰه غېرو کنا مونږه بدل وکړو دا په څو طرقه دي کله دا مال <سؤال> خلنه کې دا یو ترجمه دا یو پروګرام دی دا ام یو پروګرام دی یو आवाज دی یا قومي بودل الله من اعلان غيرو دا رنگي زه بیان د دې کې سوره ته وحود ګورتا سو الله تعبودو الا الله الله تعبودو الا الله عبادت من کوي چې په دې دا نه کړلې د پوخانونو حاذره نوح عليه السلام پنځوشتم شپږشتم آیات وګورئ 85 26 ولکال ارسلنا نوحا الکومی انیلکوم نذیر مبین الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا الله ورپسې بیا د بل پیغمبر نقل پېش کړي آيات نمبر 50 وائلہ عاد نہ ہ وودا قالیا قوم ابد اللہ مالکم من الہ غیرو ول پس یو شپتا یاد کذبن پیغمبر وائلہ سموس سلسلہ دار داس پورجی وائلہ سمودہ حم صالحا قالیا قوم ابد اللہ مالکم من الہ غیرو مان بیا دی ګرو فزم مسربا نی سلامات یا جو شعیب علی السلام وایلا مدنهم شیو کالیا قوم ابدullah کالیا یوسف کی اور پسی سورۃ یوسف یونکا سر وختم آیاتو ګورې 34 یا صاحبِ سجنِ اَعَرْبَابُ مُتَفَرْقُونَ خَيْرٌ عَمِ اللَّهُ الْوَاهِدُ الْقَارِ یا دچانا کرلے یوسف علی السلام جلدت تللی رہے ہیں او جلیانو تووی اِذْمَادَ جِنْ مَلْقُرُو آیا خدایان جدا جدا خیال وَكِدِوَالَ غَرَدِي عَمِ اللَّهُ الْوَاهِدُ الْقَارِ یا یو والله زور ورزات یو اللہ زور ورزات یو الله را مدد کئی نور مخلوقات پریدی چاہز زور وردیو یو دی واتباوتو مندت آبائی ابراہیم ویساق ویعقوب یو یو پیغمبر نکل پیشکئی سورت تواہا اوبور اتاسو حضرت موسیٰ ریح صلاة و سلام سوئی سورت تواہا اتم آیت نحم والتاک حدیث موسی الله لا اله الا هو راغله خبر د موسی علی السلام ته هغه خبر راغله د دې خبر الله لا اله الا هو د دې خبره خبر, خبر راغله ورسره ادرانا رانا نبيو با, با حبارکه فاخلانا ال انك بالواد المقدس ابې ویلوه وانه او انا اخترتوکا فستمې بما يو ها وحده ذهبر ان الله لا اله الا انا فاته مضمون بازارکا اته ویلو يا قومي بذ الله مالكم من اله غيره ان الله لا اله الا انا فبودني له سوره انبييا مضمون اذ دی <عزی> وی و الله من قبل کم رسول الا انه نه لا اله الا انا بابذ رو ان الله لا اله الا انا بابذني حاج پر کول وال برف بغیر زمان موسی عليه السلام او زمان عبادت کا زمان توجيه منا لقدو تفيش کا اور مریم وګړي دغه مخ کې یو سلو اقتمایت در صورت مریم اکتالیسا وذکر فلکتاب دیبراہیم نقل پشکی علیہ السلام انہو کانا صدیقا نبی یا ابراہیم علیہ السلام سے ویلو پلارتا از قالا لیابی یا آباتی ایتا پلارتا ته تا پیسو ہوتا ہوئی تا خزی نخمو بال ورتوهی نخمو لولول ورتوهی نخمو سر ویسنو کره ورتوهی لاده خی خبری مصوری و وشرت دای و تنیزوی چه خرابه را چه بابا جانه اقصبه کی گی خدایه و خبره اومنا چه دار که چه خمستا که یو خواه دی مشاید لازی که داره وره بابا جانه خبره داره ویوی چه داره سوی منو بیبالا واده نکه بیل موبان یا ابت پالاق اتماع نو کنا ابراہیم علیہ السلام پلانتا سوئے اذ قالا لعبی یا ابت او دو ما بابا جانا لما تابدو لما تابدو ما لا یسمو ولا یمسرو ولا یونی انکشیا اذما پلارا ولی عبادت کے دا اوس مدرګارانو چې اورینه ولا یفسرو بنینا او نشیلر پولستانه سه زه داسې کار مکو او داسې باباجانو چې د اکثر دنیا بادشاہ وو نشي باباجانو چې د ټولې دنیا د مملکت پیسې ومه سبا غته راته سب ذاتي دغه کوټه براتله او داسې باباجار یو چه سو پولده ده پلار با پا کم بود بانده لاس نو راکلی ناغ بود با نمجدوری ها داسه بابا جانو چه ده نمرو ده بادشاہ پا سامل با ده تاج نرویو خوده آ وقت پولده فیصله نشوار رولی او رنگا لا آذن نده مجدود چهو داسه میدان که والا اللہ دانوی زمان بادشاہی خراب شید ابراییم علیہ السلام و در اقوم بیا خودماکار خرابید ها پیسو کې به سره لا کېدار سن د او او چکناغه بیان شروع کو ته تبديل کړی دی ها چنو اخپل پټ کې د خپل په کو کې گزار کو آزاد وي به شي زماده لوی شان دی زماده لوی پاتسي اي ها کومه ماده سره دونه کینو ته هماته ورکې تاسو وکول به شي مال خلکو تاسو پر اته سپکه بابا جان چې تعالی الله علیه وسلم چیر کې او د بوتان او منی او د الله له منی خدا الله تسفق کړي دا هو ایبراهيم علیه السلام وي علی. زکه وای ولقد اعتینا ابراهيم ورسلوه من قبلو وکنا به یعلی زپو یوما په ایبراهيم علیه السلام علی الله وه چې دیاخت ته د مسلېستا او سې ویلی شي دعفو آغا یو صحیح ویلیشو، ننکره ویلیشو، یا دبلاغ فروائی نو اکره، او تصوی دائجی بخبر را یا بدینی قد جانی من الانمی ما لم یا تکا فتبینی آدکا صراطن صریعا ازما پلارا بشک ذر آغره، آغره ما تا ما تا دارسیز علم شتا لم یا تکا چتا تدا یدم ندگا دین نشته تنه پوې زالا پویا کله ما نو فتبینی آدیکا ما پسرازا لا بما پسرازا آدیکا سرا دون سوییا تا د پټې غلارو خیمه مات پسرازا او کوته زبان به کې پلار لا پسې دې توغه شیطان پلار پسې دې یا بد لا قابد شیطان اصول سخت خبر دار او زمان بابا جان بندگی من کهو ده شیطان نا خود عبادت ده شیطان نکو عبادت ده چا کهو ده بوتانو کهو خود ده بوتانو عبادت پا حقیقت کې فدمس ده چالا دی پوست بسی ده شیطان که ده حقیقت که ده ان این شیطان کانل رحمان عسیه تین نا فرمان ده بیمانه ده و ابراهیم علیه صلاح صلق نکوی دارنګې نقل 50 ګوره د بل پیغمبر 51 وقل فی الكتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبيا و موسی السلام سره مخلص و الله خالص کړی دی په دین دا او دی رسول او نبی ورپسې سلام ورファンځوست کې وقل فی الكتاب اسماعیل اسماعیل یاقوب علیہ السلام انہو کان صادق الوادی وکان رسول, رسول النبی رشتین وادی والاو او رسول النبی زمان خبر پسیط طریقہ مخلوق تا رسول واو او نبی خلقیم خبر کریو یو دا خبر وکان یامر لہو بالصلاة والزکاة وکان عند ربی مجزی زمان ارخو وذکر فی القتاب ادریس انہو کان صدیق النبی د رشتینه پیغمبر ادریس علی السلام ور افانا او مکانن علیه او چت مقام ته می پورته کړو دا نه چې شپږم او آسمان کړو چې داونه جامی ګنده بعد دا قران پا ذکر کړي دا غاغه په بیا داغه صفت نشه ته په لږه کده د رزینا ها دا کوي د کار ووی دا جامی ګنده ستری شو هغه چوبې ګنده لګیا دنه تهونه جامی ګنده او دا نه فلوځو چاول چا ور بغیر دي بګردا په څه جو شي او هغه به نه پداگياره دا اصل مطالعې کی روایت راغسته او په اصل مطالعې کې پاغي رد کړی بیا چې دا خبره غا نه طلا خلق له ځانه دا څه سیمه سي جوړی کړی ده په لو خلقو دا نقل دا انبیاء له مصلاتو و سلام دا کلا انفرادي او کلا اجتماعی وَمَنَقَلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ مَدَم سده ثابتہ را سورتی انبیاء 26 نمبر ایت کے ہا وَقَالَتْ خَزَّرَ رَحْمَٰنُ وَدَدَن سُبْحَانُ بَلْعِبَادُ مَكْرَمُونَ بلکہ بندگان د آزادۍ عزتمن فرشتې د الله په عبادت باندې اغا اغه عزت مند شيوي عزت مند دا لا په دین راځي کا مریم چون صاحب ومان تنظر الاء به امر ربك من کته قزم نشي خو دے مگر په حکم دا الله من کته نشو راته جواب سی و هي بنده وا جبريل نو راغله چې کدا راغه نبی عليه السلام ته پوښت کې رو ولې جواب غیر راځل وی بیمان تنزل الا بامری ربک مونک تنشراتے بغیر دو حکم دال الله نا مونږه د حکم پابند یو فرشتېم د الله دو حکم پابند پا سبا څو اختیارات کی ته راځي چا نمبر هیات محتاج دی الله تا داوږه کې او تیسه سورته نجم 26 کې وقم لا تو می انیش پاتوم شیئا ها ها الا من بعد ایعذ بالله بغیر د الله د حکم نشپاد است شکرے اختیار الله او ما ورکړي د شپار sawdust نه ځای اختیار مندی او ځای اختیار مندی صافات 165 کې وا اننا لنا هنن صافنا اِنَّا لَنَحْنُ الْمُصْبِحُونَ وَنُسَبِّحُ لِي وَمَنْ غَاشِي فَاطِسَ صَفَّت سَبْحُ لِلَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ او قران یو لوی عبادت ته لږام چې کله کېري نو پسېتون او سوافاط الصفات انبیاء فارشتي د لادو حکم پابندې او نمبر آیا ته وګورئ ها آیاد نمبر 19 19, 19. ولوا من فسمواتي والارض ومن عندو لا تکبرون عن عبادته ولا استاستون او نستريجي پابندېږي د الله بڑا کتا الله مقرر شووی فرشتے او پاک بیان نستری کی د الله بندگی له مستری جوړه واست کنه یو روز بچی شو یاره په دې غواړه کې ستریه وایې ده خو بس ماته کې د بیماری د مرې راشه تکلیف را تا دې سمه چمتوچی وي نو دا څو مازا او د کوم کتاب دی ولا یا تاثیر نه نستری کی اچي سږو ته قران سره شنو دام خنه دغورې په سږو چې په زمزمو ورو شوم نو دام خنه مسبحون اللیل ونداک الصوره بیانې د سور سره تاږي ټول سره کی مینه شوق پیدا کی هدا له سره خبرې کولې دا قران الله سره خبرې دي او چا سره خبرې کې او محبوب دي پهنه کې کینه مانا سبتوبه څه خبرې کو بیا سره پته نه لګیا ان بیا راغلې بیا پکړلې ګر ما استاد ملات مانگو کیروچ هوا یو بهس په د دې صبح سداسه مقبله اجازه د ناشو کنه راځي سداسه درس بیا مقراجه وکنه راځي سبحون اللیل و النهار لا یفترون پاک بیا نه د شپې او د ورځې هغه سستی نه کایې ځاله په یبا راځتا سستی نه کای ما تاسو سستی که ها کرا ډډوږو کرا سوقو کرا بعد لار شو چکر وته تو څرګېږي ما هذ الله ذمبانه هذ الله چې کله په مسکه ته خوب درغه حنموز ماکا आवाज کا ځکه زا عبادت ته ورته کې نیوی داسو یوټوب باندې خوب تاو کول ته په مسکه پورن شو ولا فقره الصلاه فهم تمڅو کا تاسو حالت کې مستمن ځای کې چې تاسو سه به وشه حالت کې موږ پوه نه یو پیلې رسو یو اسنه د نو کلماتونه دی دیو دې ناول ته په خو کم ما سند یو تاسو له دې وره باسه نو دا او چې بیا قران راځي کله له خو فورا پاسه دا او د څوک مو په انتظار چا په له چولله بیا راشه کې دارنگی دلیلی نکلی د نیکانو بندگانونا اگر نیکانو بندگانو ہم دادے بیان کرے ہو جنیا کی نیکانو بندگانونا نکل پیش کئی سورتِ کاف واسای جبو کاف ہوگو رے پینزلدسم اپارا آغانی کان بندکان راغلو قران دایده نه کای علم نه کوله مزاسې نه وی جوړه کړي درځي نه وی ویری صرف داکیلمه زهن ته پريوتواله الله د توحید او قوم کې شرکیات نه پاګه شرکیات اورت کړي پاګه شرکیات اورت کړي ایاات نمبر 14 ورَبَّتْنَا نَاهْلُ نَفْسُوَالِكَ نَبُوحُ بِلَا قَ انَّهُمْ فِتْيَةٌ زَنَنُوا اللَّهُ تَعَالَى مَهِدِے دے چاچہ دا اللہ دا دین دی بیان مخلوق تا کرے دے دا ہت اللہ نوجوان وی لے دے اگر دی دی کی بوڑھے دے نوجوان دے انَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِم ایمان آورے دے زَنَنُوا پخپلہ بوجر نہ ہوم او ماولا توفیق سوا کریو سوچ در دید کار کئی اللہولا توفیق کر کئی اللہ توفیق ملدہ را و او در منک ایک لکوال پیدا کی و ربطنا علا قلوبیم از قامو او پتیلو گولیو من داری پزرونو باندی ما داری زنو مضبوط کریو اللہ در منگا مضبوط کی او کلا ما مضبوط کریو از رازی زرف لہ چه پناستو آ په ګارو فکر دې درن مځي کولې نه ورې څه به پرکار دې کوم وروګه کار دوا ما چې کا خار واګه نه خورا کو نه کاه اوبه عالم دین نه نه عالم دین الله په دینداري علم مضبوطه از قام کلشد او د الله دین نه پاړه ولا د الله دین دی دعوت پيش کوي مخلوق ته هغه نو جوانان ور دې بیان د پاړه زاد المسيري کلیپ دې دې قاموا في فضعو قوم فضعوهم للتوحيد قوم چوالارلی او دلاله توحید پیغام قوم ته ورګی نرمی ولا مضبوط کړو نو څنګه یې غی فقالوا ربنا رب السماوات و الارض رب زمنګ رب د اسماو نو د زمکو دے لغ ندعا دا نو چ منځ کې دا نو خیراتونه وته دا نو لاری کوسی سکول له جوړ کړی دا لن دعا من دونه لانا دا حق پرسته لویا نخدا د چابت توحید واس خیرورا لن دعا من دونه چره نبرو من بیدالانا بالمدرگارا او که من بل رو پالا لقد قلنا ازم شططا تاکی او بوای من پداواجی جاتی خلق و طولان لی اغزوانان و دعواز که لن ندعا من دونی ایلانا ها اولائی قومونتق حضور من دونی آلیا و زمان ده قوم نور نیولی لالانا بگه موخو نور ندعا مدد کو و زمان ده قوم نور نیولی دی دابو که بنا خبر اگه دی نور نیولی دی نوچه نوری نیولی نشتا اصبی من جوری کئی ناصر افلانیو در شرک زیده و بابا زیده افلانی زیده و پنزش گذر در دارده اتاکی او بعد لولا یا تو نالیم بسلطان بیین ورد په پر دلیل کار بندی پیشکی کرنی دیچ پیناسته د در من دانیو در فیکہ دار دینو دلیلو خوایا کرنی ویدا چاویی دی تا قرآن و سنت کشتا شتا یو دلیل پر اللہ پیشکره لولا اصحاب کافو ہوئی چدا تاسو نورې لولایا تاسو نلیم بسلطانین بایین ولې راتنه کوي په دې باندې په دلیل کارا ټکی باندې وړیو چا په دې چورنده کوي منزورن په فمن اجدمو نوبیا سو یغی وایځې تزلطمو ما یفذون الا الله جدا شو غی د دینه دغه خلق قومونه او داغه مغرګارونه چې به عبادت کوي د الله دا غی قومونه و راتل اغی دا غی حمزاراتو د قبرونو دا غی نه بچا په چلدل له پا آړه د شک او تووالل دی आवाज اورته کړی چې دازي مواد ندی او چیرې دریلو خایا و چې کومانی نه مانی اغی ونه مانه لا د خپل قومونو شو او چې د چای عبادتې کو دا نم جدا شو لا کم خو لا فاو الکلفی یمشرلکم رحمتیه را شیغارتہ نو دربگی تاسو لا رفساسو خپل میرمانτια اگر په پیډی دی الله خپل میربانی ورکړی دا ورک کې بیان بکې چغي به الله بدر خپل میربانی نزل کې و یحیی لکم من امرکم مرفقا دا اصحاب کف چغي وادې دي دا رنگی آغا او د خپل قوم نه په مسلې ده شو با نسه شي ودی جدا شي ودی او دی دارنگی صورتِ یاسین صاحبِ یاسین نیکان بندگان اغم چگوانی دی صاحبِ یاسین شلم آیاتو گو ریتاسو صورتِ یاسین اکلا اے ہم آشاءاللہ یاسین در آیات دی یا وقال من اصل مدينه رجل يساء مكه يا سنگر شله ayat صاحب یاسین راغره دی او خپل قوم ته आवाज کړی وجا من اصل مدینته مکه د ریکه سانوډ ملګرتیا کې راغی دی ولارد له حرام بیا وه د پیغمبر نه دی ځکه خبر اومه نه ده چې زه اومه نه قوم ته راغره دعوت پېښې دا دعوت بیان مو ته قران تا چې قران زکه خلق قوم ته بزې دعوت بوته پيش کړوړه وجا من اقسن مدینه تی رجل یسا یسا پمنده منډالوال دغه چې دا زین په پمنده د دین کار ته بمنده دی په استاد تکلیف د پمنده بازار نسه مګو چې بیان کې سری ته وزر دا وې په مګور تکلیف دی زګه غې بیانو بیان وکاو او خبره ومنله او زمیدال <سؤال> سره یو پټی په وقارکا او کنه سره ورې ووچاغه وانبیا دانل کلی کې هغه ته بیان شوونکو نو د کلی خلک په سره وو چت شو او شو چغې شو پس چلو له جو د ما استادانو غالبان فجن شي وي ها او قوم سره خلاف کي هغه افس په دې پرې خو دوه اغمنه خپل کاره کړ او کومند منډراغه د چا په امداکو ولاله په تاو کې د استادانو چې نبی عليه چویګه ته کوم ډولاله ویغه ما شتا څوکې تاسو تماشه کوي زوس بیان خپل قوم ته کوم دا چې نرشا شاګر پکاره یو شاګی دونی په پرېدمنه چې موږ دا څنګه اباځوږي به ما ته پرې تاسو وې څنګه ارګلی سچلو سپورام څوک تاسو ته پرې سپو شو تاسو مجه منن سن مدینه دی رجل یسا اداغه دا لغ د کلي یو سړی چلا منډې واللی په منډه منډه را روان حال یا کامنتته بون مو سرلی نووي س به یاسی وه فرینې په دااس باندې چغېی والو وه ترقیاممت پړمه دا چغه دغهځ کړي کومه چغه چالله ته فه شوي ده ناغې خلقو خلکو لاسمه کړې منل من اوړان کې د دغ چغه توړه کوم دا چ وه اننجیر کم دا چغ وه دا د تورات د مخکې زمانو کې الله دا سره پیدا کړو غاړه یا قوم تبع زمیدار سره وګورا نه علم کړو نه وختونه لګو او نه سنور د دین کار کړو وختونه ميداو شوی او په اخلاص سره خبره باندې یا قوم تبع المرسلین او قوم زم ما تابې لګلو شو بیا او وځه د محمود لګلو شو تابیداری وکي کنه اټابو من لا یا سلو کوم یو وجا زم دا ذمېداري دار اچا دا اچاو کې چنوارې تاسو نن مذوري زارمانو چې او موټي پیسې موږ نه نغواړي دا پروست به منه سب غواړي نه او څوک څور کې نه مننه نیوي خو ته غواړي نه دا را بوسان کې چې دوره بڑا کې او دا بکې کې بیا د ننذو دس نه او تدون او د پسملار روان دي دا کو دا ته افتخار وکوي دا صفط اشتا او درم ممالي لا عبد الذي فطرني ويني ترجو نا ا اتکه زه خپل یا کې دي اظهار او خپل قوم ا اتکه زه من دون یا له آیا اون سم بن مترګار به د الله نا کواری میرمان بادشاہ تکلیف ما لا تغنیانی شفاعتهم شیا نشی لرکول <سؤال> زمانا شفار دائیس شیف ته تکلیف ملاو شیف نزدن نیکانو بندگانو پر شرفار سنو زمانا لرکول دین شیف اغا تکلیف و لا یلکیزون آنما بچکولی شیف عذابنا دا قوم دو قسم آخی دواب بازو خورکو بیده دیف شفارس بانی کارکی او بازو بیده نه اک تکره سره اوس او سم خالکو نه ما بیده سنو بای او خود دا حولی آزی شفارسیات بازو بیده نه نه دا خود دو که معمولی دا دباره کده خوده دا زکره گوره اک تکره گوره خوب بلا سونو بری شلکی دا اغیر دا اکی دوا اینی ازا اللہ جو او کما دا خبره یومن نستاسو ری یقینن زبا ایم په کوم راي کار تا قوم ته بيان وک شرک رديو کو اذن کولو استاذانو صفاي بيان کلا او ني صفايو وکړه بيداغه د غلطي عقيده رادو کو اوس استاذانو کوي اني امان تو د رب کو فسمونا ما ایمانو لري پراستاسو ازما استاذانو فسمونا واو ري زمادا ايلا زستا نرشا گردیم بيغيره دا شاګردني ما چې زدا کي مي پکونه کې دا وکلي شو ما نا نا تاسو دی دي تاسو کومه خبره ما تکړه وا آ خبره تاسو مکه خپل قوم ته رسو ما د په تکلیفونو وبمصيبتونو باندې بي پیغام شه يا قوم ته وي اني اامنته ما ایمان اوره پر اے قوم ما خبره فسمعوا او منهي خبره ما زده ور وي منهي وي خاتم صفلان شي تم دې سره شي وي نو کانې لوتي ګټه اخو سوایم نو باده په کې یوسف بدمعاشانو به یمنا هغه مو ته دی مرا دا غریب سره دی ذمہ دار سره را ټوکو نه پیووادا کني ور بهار پرې آغې دا به څه پته دی چې دا صبح دی اغه ویژه مړه ذمہ دار چې پوسکورو څوک ته پوسکوړو والے نشتا اته پوسکوړو واغہ داسې زاته چې څنګه ته بیا کړې یو مړ کې به ته پوس کړي وې ها منه په داته ورشي وې چې یشوی کې شو ز جنتا د ننګلی شو جنتا کې له سګه موجوده برا وکړه چې یشوی د جنتا هغه چې جنتا ته تللې او هو ګوره جنتا لا وخنه وکړه مونږ نه وکړه ځکه تیم نو مې لا شوې قوت څنګه خبره ومانه توحید او تخلق قومه کې خبره وکړه قوم خبر شهید ته بس یعنی وا یا یاګنتو د وخت مونږ او د نور عبادت او پاغه باندې نو راغل نو چاغسته لري نو یو یورمان کړي قال یا له تکومی کاش که کا قوم زما پوهې دي بی ما رفر علی پا خوند آغم صلی چوی با خماتا زمارت تو گناه اونا زمارت تو گناه اونا ماف کرده در توحید په وجا در اللہ در توحید پا وجا بانده اللہ در انسان گناه اونا ماف کئی او دویم وجاعدنی من المکرمین اوی بردو مال را دیزت ملدونا شما پا دین بانی قل جان قربان کر صحبی اسین صلی اللہ صلی صلی یو دلو غجنله جت میلا او شو دویم غفالی باخه میلا شو دویم مکه مینی زتمنې میلا شو په کممه خبره د لا په توي د سازانانو په ملګرتیا په تاید کوو باند دی ولېکه تایید تعید د نو کله یا نوې دا مقامهغې د کله میلا د چاای غ باو ټوپونه واللو شي نو قرار دا غي بدل واغس خدانوې ومان زنا لا قومي من بازي من جندي من سماي و ما كون من ما دا قوم فتبايه فرشتي رونهږي دا پای کی ټيم لګيږي چې ما فرشتو ته تا سولاده شي او بلاني حتف لاني بلاني کړي تبا کې نو دې کی ټيم او ما در نو ټيم نو وکاو او چې سرنګ هغه شهید کو نما په یو چغو والد چوری مخیصره بیر طول زده زده پراتو بزماشانو روی وارد طول یو چغو سرخا انکانت اللہ سویاتو واحدتن فائزاوم خامیزو نوزا حلاکت قوم دا قوم دا حویب نجا مگر چغو یو نگان دیم رشو خامیزو مسالا لکه چور په نرگی بر بیگنه آتا په فارم نفاس رو گوا څو سونه کې وروګې د دې خاطر دا که په بازار کې تاسو شو او د چړګارنو د بچو چېونکو مګه سره بیا خاطر دا سه الله غوښتي کله خلک چې زندہ او خلک وسه چیرلې دي دا سه الله زړه کې دا مو ته قران کو دین مونیم کووليږي دا حق پرسته د اذان نزارو ساته تغيير تایید او چې دا غي تایید او نثروت کړي الله به جنت نصیب کړي او چای چې خلاف کړې نو الله <سؤال> یې عذاب نصیب کړی دلیل <سؤال> نقلی من الجنات <سؤال> جنات هم د دې اواز کړې ده خپل <سؤال> به پیش کړې سوره الجن لمبه آیات وګوره قولو هيا لیا ان استمع نفر من الجن قالو انا سمعنا قرانن عجبا ها یو کولګې موله لواله او د جناتو هغه چې قران واوریدل نو دا مې یو کولګې تاثیره لولي امر کا کوروونکی موږ ته خالق راولره دی قران ته ناس ته regra inna samena مونږ واورې یو قران جيبا څنګه جيبا دی يهدي الروش دی فامناب قالن مشرکا بیربنا حدا دا سې کتاب چې دار خېده هدایت د وګړو څنګه دار کړي تولخېسته کتاب دی یو مضمون روان شي نو هغه مضمون خو بیان کیږي دایې تفسیرو کی او چلو موږ نبره خدار کو د الله په صفاتونو کې د الله سره یو شی بیرکل دا دا شی کتاب دی چې د الله په صفاتونو کې د سره مګ بولسو بره هزار نجولو او سوره ت اعقاف شپږشتمه پارا یو کم درسمه ایا 29 وایذو صرفنا الایکا من الجن یستمعون القرانا ګوره جنات خو بیا قران اوري د دې معنی کنه قرانوي چې ته در درس اورې نو ستا ګاووندی هغه با تا ته غانې বজانی په خاوي غانې لګول لکو غانې نیوی نی تلاوت لگا تاخذو څه دې ښه لټاو ورته قرآن نه تاټی پلان مولانا نزم نجمینو سبای خونه دې دا د پاړه د چې د قرآن مقابله په قرآن باندې کوي ها نو بعد خلک دوه ځه ته بیا مورې دي شه یار تل تو نه اورا کله په وخت قرآن نه مننه کوي وایې زه صرفنا کله چروالو تا تاقي او ټولګه د جناتو چې غواکي کې خودو قرآن ته قرآن ته غوکي دی ارګه دا جهاز در شو دی قران تا نو چې یو جنه ان سیتو چپسې چپ قران ته وګورئ ها فلم ما کويا چې کله پروګریشن بیان د پیغمبر نو والو الاکوم می وګورئ نو په ورغون کی چې کله الله کتاب زکړې نو خپل قوم نو جنات تیرې یو یوه کوسم جنات ناسیدلونه باقي دا ناسیدل لو یووالو <سؤال> دایڅه سز دکی دا خپل قوم ولا قوت رسې ای مکلف دی نو سبا ته خوشي اجازه کوي قالو نو وی جناتو هغه جناتو د دې زمان د جناتو نه یا قومنا ان د دې ضرورت رسې مخلوق ته خلق څنګه کرولا بچي ثقته کرولا یو جنبل زتا کر سوي غواکه یو جنبل زنه نا دا الله کتاب یو سره واوري غثم شي فباز داقو کړي نقصان نه کوي هغه د دین نه خبردار نه دي جنات څخه خبر شو پر کار چې جنات خبرې د الله د کتاب نه ان سمینا کتابم من واور یو کتاب اونځینه می بعد موسی چې د رګلی شی په ځم موسی عليه السلام نه دلته ډیرو تاسو چې دا ورن به سم سم خورو په پښه خو نه شو کول شو اوس کو سپويګل ها کله ودا کټه ټوله د شپې کولاو په زبره پاسې وماتار باندې یو شي طالبان ټول ووډو بیا به کولاو کړې کله بوکا کړه کړه کړه کته پورته کولا کله س چې د کتاب هغه واورېږي څنګه سم شو دا پوکي قران س او چې کله راځي بیتی مشي سشي طالبان منغي هغه کټون زینبر برابر چې خبره نا وخت در سره باقي زاسې دی زاسې تعبیردار شبیا ان ناکارم شتا ان سمینا کتابن ان جن می بعد موسی مصدق لما بین یده یعنی الا الحق کله کله دلیلی نکریم نه لوحوش چې زناورم د دې مساله بیان کړې وې هغه زناور سورته نمولغوري شنه من پارا سورته نمن نلسم اپارا آیات نمبر اٹارو گوری اغا زناور میگان خلوکی شیره میگا میگئی حتی ازا آتا والا وادنم قالت نم لتن یا یوحن نم لتن غلوم ساکر و کام پورا میگانو چگی واری ای مولی سیبتا چگی وارا او میگان د خپل قوم سره خیرخوازي د خپل قوم د نقصان سوچ نه کوي د خپل د خیرخواي سوچ کوي کفار دي خود خپل قوم د خیرخواي سوچون نه کوي زمندل لا وګخان عالم دي يا اي وحنمذو خلو مزي زان نه کوي او قومي سر کړي يا اي وحنمذو خلوم ساکن قوم اي میگانو دغه شیخو لصولتا لا يعتمنكم سليمان دنگی تاسو را سليمان عليه السلام او له کړ دا وهم لا یی شای خلک دلی و نه خو ځانمان دي بیا اسی خلک دلی سره د پوهه پیغمبرانو خلک دلی نه جواب وهم لا یشعروا <متضح> ولیغيبو یری ساسو فضلی له بدنامین کئ دیواده خلق قوم خیر ا دیواده ام بیا د مسلمان صفایان هم کئ او ده غط پتر حضرت موسا علیه سلام روی گناه کروا حضرت ابراهیم علیه سلام پخشود و سجده کروا او یو یو پیغمبر بدنامه صحابا بدنامه نمرا اغم ایگئی ده نخلا اغم ایگئی ده نخلا اغم ایگئی گلده بند پویگی من قولی ها دارنگی اغم مرغی و گورا نقل پیش کرنشی رم آیا ها زوښتمه ایا لو عذابنو عذابن شدی حضرت سليمان عليه السلام الله زمردغان په جوبو کوي لو او ظلم ازری هغه ستاسو حیواناتو پایک شکنو مولا چې پکې نو ګوره مولا کارې کړې نو مولا او ته ویلې شي پټ پټ کې پرسه وي او چې مولا نه نو چې پټ کې پرسه وي اوږه لوال کذ مولا اکبر ازه کوته مولا ازه چر اغه راز ته نه راغه حاضر ده ندری صداگان او استاد پیش خی یو سرهغه رازی دي شي استاد اس پکابه چې هغه صدا پیش کی دا مبارک لوال زبن و عذاب شدیدا زب عذابکم دللا زذاب سر چې به چوما او لاز په هنو یا بالا العلوم یا پرات کی ما تا په دلیل ښکارا پیش وای یا دلیل خای یا به بڼیو باسم سم په ژوند دی یا به جړ په غرزومه په غیر به دې نو وخت ته نک نه دې لګ وخت وسلای ملګرورت وی ستو به ورک او استاد په صدا پیش کړی دا او یا به بڼیو با سم یا به کې یا به دلیل یا کړی و یا د دې موته خیر راغې از خپل استاد مخ کې ناشست پیغمبر دے بادشاہ دے اوستاز دی او بلی غایت سره دے برو کی مر گئی دا ملاچرکا کیا صورتا ہوئی فقالا حد تو اوی مر گئی زپوئی ما پاسب آنے چا تپوئی ری اے سلیمان علیہ السلام تپی نپوئی گئی زپی پوئی وای کلا دی زمانی نن مولی سے پکٹ پڑتا ہوئی تا مولی سے نپوئی گئی زپوئی موزر زدا زدا حکم ته ماته نه پوي ته زکه نه پويږي جده په خپل سترګو لري دلې نه ده په خپل سترګو لري او بیا بادشاہ دي پیغمبر دي او استاد دي او خپلوا انسان دي خپلوا حیوان دي او لوکي ده وای ز پويګ موته نه وي وای زکه ز پويګ چما په خپل حاله کوي اگر که ته پیغمبر او استاد و تا په خوستلو حالت دې دلې نه دې څه پوه نه وي وله وی چې الله نه بغیر خودونه باندې څوک پوهیږي دا دې زمانه غټ پټ الله اکبر غټ پګړ دین او نن دا په ییږي کله او دا راځي یو دا پارسه خبر دی او لکشي شی او ایت اچار چې او شی رکشي نو دو غرید میسه طرف ته یو غا میډال شې او دوه ای افلانیا کتا زمالو شوه شې واپس نه ک تا به دفتر دا ویاو نو باسه او کراوې کونج شنه شینر برتا بر مور دا بدانات ما زنه چې په قبر باندې چن چن کی نو مړې پیژنې او پکې واره دې اتر نه پیژنې مړې بس پیژنې سری مړغې وی پیغمبر جونده ماته ناسې پیغمبري استاد می انسان ز حیوان می که پویانه یو زپوی من په دغه کتابه په قرآن زګرته دا د قرآن خدا تعالی امره کې چې دی مسالې د فار نقل الله د حیوانات هم راغستلې حیوانات هم د دې مسلې بیان کړلې وجیتو من سباین بن بې یقینا اداوي کې میسیوسا کې مېسلمانو ماته کې دښې وې شې مادو مې غایبانه به پر شونو نه کوي دا دا دغه هغه چمرو دا مالون همتباه شو ذهنونه همتباه شول ځو نه ستړي کیږي هغه مامودي چې پکې پر ځمین واغې پرېشن نشي کوړي چې نشي ویل کله نشه په کومه سی واجو نه بیا م او د لګیان تګای باندې پرېشن کې بځاو ز پرېشن مستا و ککا تا پرېشن غایبانه یې ایزاره غایبانه څه کې پرېشن کې ده حس زونو والا معلومول والا سومه الله د تاسو کې غایبانه شی معلومته اته ساوم دی نه دې کړي سټوسکوپ نه دې سیمه کړې خو سټوسکوپ یو الاله د پروفیسور وابل زمانه مخکې بیماری کوي دا وېګي دا یې دی او سابورو کنه چا وکه په دې وستا خو ځوالو دغه ګردو کې په پرو تشوب شووی ماشين دوا وسه خو سټوسکوپ د که راغمشي معلوورري چې اکه دی پوه دی آیا عام خه ده عام سری دی او د باې او د یبانه من پریو کو اوخوا په دی دا کو غیبانه شو زیات غبانه دبانه ک معلومات کوی او دا د نک نه معلوماتې نک ټولې نه معلوماتې د طوروله معلومات کې د ټولګو پهشانې خلک لري خلک په ی او د قرآ ن جهتو کا من د سباین نباقی نه اننی جه اوچ چا دا کې چې پټشي معلومونو والله داله نه بغیر مخلوک شته مخلوې معلوې پیر پهیر غ او سرړی لا د کو دې ده په دې من غوای فودو بیا مې انشالله ان زهکه پوه شوه چې ما موندو یښذا تم کوم چې بات شاهنو سبا والا بل او ورکړې شه او دا غزته ممکل شه اريو شه زموږو بادشاه ولها شونځيم او داير عرش ليو ما د ملک سما یو کوزو لري دا چې په خلکو بادشاهای کولا عجیبني زو تاریخ دلینده زلالم خبر نو واسطا خبر نه دی غسته نه زپوي ماته پینو پوي وا نقل داغه پیش کئ دارنګي دليلي نقلي د پوخانو کتابونو نقل پیش کئ او ګوره په قانون کتابونو مده د توحید بیان کړي د ځل سمې پړې او لومبه مخ وګوري سورته بنی اسرائیل دوی میات ولا کذ بات واتینا موسو کتاب موسی عليه السلام ته کتاب تورات ورکړو وجعلنا وهدل لبنی اسرائیل او قرذول ما غلطه ایتات بنی اسرائیل اغه اسماني کتاب څو د اعداد ګرځيخه پاک کتاب کې مداويو الله تتخذو من دوني وكيل چمني وي بل زموار به زمانہ بل زموار نشته بغیر زمانہ بل زموار نشته بغیر زمانہ دابد دلي دي وک وو قسمات انبياونا نې قانونا صابیاسینا جناتونا ذوحوشو طیورو د قرآن کتابونو نام دریم د اسبات طریقا د الله د یو والی هغه دلیل وحیدې چالا په دې حکم کړي الله په دې وحی کړي نو وحی کړي دا پاغه منګه بیان او کلام او کله خاصه لقد باصنا فی کل امت منګه ذکر کړو نحل 34 نحل 51 کې قال الله لا تتخذوا اله من دون يسنه وقال الله لا تتخذوا اله من دون بل انما هو اله واحد بل كذلك الله دې او کله خاص ذکر کوي دا وخه خاص انعام یو څلور شپږ مایا اذا ما هو يا اذكرم لا اله الا هو لا اله الا هو فشر بداج پر کول الله او سوره هود آیات نمبر 12 آیات نمبر 2 نسم سوره هود قالتبه ام حکم کرے گا وَلَا لَكَ تَعْرِكُمْ بَا زَمَايُوحَا إِلَيْكَ شای جتا پر خودنگی باز خبرنگی چه حکم کوری شیتا تا مپرده پیغمبرنگ ورخبرن زمان چه کم اوائی حکم ده اغبن پرده دباز خلق رووجنام اوزای کنبی صدر و تاتوانبن این نبی صدق خیرنگی خبرنگی خواه و تعلیم که درموز ناس دیر کواب بس تعلیم چکیه که نه فضائی بیاناو اے دا فضائی بیاناو اے دا فضائی بیاناو تا تو مجزائی کمی صدرک ایقولو لولا انزلال کنزن او جامعو ملک انما انتا نزیر صورت کاف کے خاص وحیر آخری آیات ایک سو دست قل انما انا بشرم مستکم یوحا علیہ یوحا علیہ حکم کریمات ردے خبرے وہی لیا انما الهوکم الهو واحد مگر ساسو مگر کار دیکیو حاج پر کووال دا خاص واحد الله په خاص و حکم کړي دي دا د انګي سورته راز پک ډیر سمایا دي دیال سما پارا سورته راز 36 مندایا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به وایا حکم شئی ما تا چې سبب بندګی کوم ز الله ولا اشریک به ان باب بر حداار کوم د اسره پر سوق ما تعالی حکم واه په کړی دا چې بندګی زماو کا اما سبب بر حداار مپېدا کړو الیه ادعو آ دې کتاب تبار او خالق له واره دي مسلې د توحید کتاب ته خلک له واره وی الی ادعو و الیهما دي مسلې توحید ته خالق له واره آ دې ته بخلق له واره ما و الیهما بو دا دنجی احزاب او شپږ د سمایات وګوره آ عذاب 46 نمبر آیت یا ایوہا نبیو اذا انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نزیرا و دائیا الاللہ بیزی و سراجم نیرا ای پیغمبر خطاب دے خاص مالک نے تالا بیانوں کے قرآن زما کتابا بیانے زیر بور کے کې بور کے فش کې زما په یوالی فیزنی پوکم زما و سراجم نیرا پڑیورو خانا دا دلایل او وحی د اثبات د توحید د فارق مو سوتری کی بیان کړي د دې یو دلیلیا سری هغه درې قسمه دیم دلیلي نقلی هغه او قسمه او دیم دلیل وحی هغه دو قسمه عام او خاص سنورم د اثبات د توحید د فارق طریقہ دا الحلف قسم کو اذا به قسم نه بغیر پیغام دینه قسمونه بس خلاص ویاسه مدلطی داس قسم کو خله ګوی کنه و بیا ار صفاده و قسمونه خبره ختم نشي نو د اسباد لپاره قسم کوي خله وګوره قسم چې چا اور او یا پخپد کې په الله نه بغیر د برچا باندې باندې اور کې او نه بکه وایکذا بلچا پرنوم دی قسم وکونکو کافر شوه من حلفا بغیر الله چا چ قسمو کو بے دلدارن دی بلچا نو پکا دو شرکا د شیر یا حدیث کې راځي من کان حالف پر یو څې قسمته قسم قالو یا حدیث کړه دې من حدف بغیر الله فاستغفر الله چا چې قسم د الله نه بغیر د بچا فونم کو فقده سو کی عقد به خنو غارې د الله نه بخشش بازار نه وایو د الله نه بغیر د بچا فونم به قسم نکي یا قسم دې په اړه خبره کوي کز دې خبره کوي چې دغه جنیمه نو مال آګه <العاف> فلانی پیر و ولی ټکر را کوي نقصان لراي یا کله په دې خپل خبره کې دغه جنې ما نو ماته د الله نقصان راوول صحیح په الله قسم کولی شي او په مخلوق باندې قسمه نشي کولی ځکه ټکر او نقصان الله را صحیح الله نه بغیر مخلوق بغیر اسباب او نقصان او ټکر نشي رسولي دې سوره باندې قسمه یوزو ان قسم غفلانی نو اخو دې لپاره کې نقصان نه کنه نقصان نه سول شي مخ دخته سول نقصان نه نه قسم پې نشته دا دا وای او اللهو نقصان نشي چې په ناځای دې قسمو کو نقصان دی الله دې خپل دې قسمون بزاند برښو په حق یې قسم نه داند برښو یو مثلا نه لکی او حق او دې دې خره کښه کبه وازه قسم کوم ته تاغه ها قسم کوم ځان صفه کوم اجازه ته منو ته د ویشه ها قسم پړیو ما نو سره په قسم جایز نه دی تیم قسم په دې باندې فرا قسم د د رحمت او د دعا دی قسم کوم د پاره د دعا او د رحمت لک لعمر کا حجر حجرت کی شریعت ہے <سؤال> لعمر کا انهم لفی سکتہم کیا <سؤال> معنی ہے زما دے <قسمت> کسل <سؤال> استاپومربانما نہ بچی دوچې په مقصد د معنی په قسم په معنی خو یې نه کې غلط ترجمه معنی کوي دا نظام خو یې کوي از امرو که خیر و برکت ویدی پیغمبره از امرو که معنی از امرو که خیر او و برکت شید چه دا خلق کردی سر کشی کروانده دانه چه دا امرو که از امرو که قسم خرمالاوی پیغمبره تا دا سی نوستا و امرو که کرماتا راکی یا بخون که دا امرو که شایده و گوانه چه زهیمه اللہوی دا امرو که دو تا عمر کي خير او برکت راشي پیغمبره چې دای په ناکاره حالت کې قسم په مان د زوال د رحمت سلام یا شاید په خون کې د عمر ستا د ټونکو عمر ستا چې ذمہ لار کله کله قسم په مان د بد دعای راضی ها بد دعای د پاره کله قسم په مان د شاید بالمدعاه راضی سور قسمونو چو قرآن کے راجی مدعا بن مدعا دا کلاؤ کلاؤ بن مدعا شاہد بن مدعا پخفل مدعا بانے قسم کئی پخفل مدعا بانے قسم کئی یعنی زدہ سیز گواکو ما پد خبر باندی چتر اشتی زه دا شیز غواکومه شای کوم په دې خبره چته دغه جنګ شای به متعدیتو لکه شاولولاره مولا دې ته کړی دی علاوه قسم بلبی می تو قسم بلبی می تو په ظلمې شب ګونې تو که تو محبوب الدن ربایی څه خبره کړی قسم بلب میگونی تو وزر بی شبگونی تو که تو محبوب دل ربایی تا محبوب برا غط ویختی پر خودی رخیستا ببر تو تو او داستر شن دی نوی داستر آسری شن دا تور زلفان پده گواری جداماتا سر مینده نا مانا دا نا دا مانا شاولولانا ستا داسوی شوندو د ټکاله ماته راکی یاری داستا تور زلفان ماته نقصان نه ورسې کومینستا ناننداما ها ها دا قسم بلبی می ګونیته قسم ستا پشرو شوندو پتوړو زما قسم ده چې ته زما محبوبې زماتا سره مینا ده لو قسم یو کو نو قسم ده چستا دا تور زنفان او دا اصلی شنی دی نقصان نا نا نا نا چستا دا اصلی او دا وختان په پده شاید دی چه زمان تاثر علمی ندا نا مان نو قرآن که چه صورت تسمون راجی والدینی شاید دی انزر والعاصر شاید دی زمانا اللہ و تا په نا خبرې باندې وخت ماځي کړ غواځي چته نقصانې ستاپه کا وان باندې زمانه غواځا چته نقصانې ولاسلې والعادیات وبان غبانه ستا کا فلب باندې هغه اسونه غواځي په شکری باندې چ هغه اسونه د خپل مالک مجازي چې دغه ونده واخی ور کړی دی او ټوله ځانته فارمنده او خپل مالک خوشاله دي کوم واقعو را راکړې ده بوسو وندې را ده او تاسو خوشاله نه کړم نو ته ستاپه ناشکری باندې هغه اسګوا دې چې خپل مالک ته فرمان دومې تا ما ته پارسو کړل دا و ځان زما د قسمي پاسونو او زما د قسمي په مازیګر ها او زما د قسمي پین سر باندې هله ګوي کړه نو دا این زیتون دا طول شاید دی پده بانده آقا این زیتون طول دی پیده دی دی این زیتون پیده گواده چطور پتاوان که لکه دا خلق نمی سانا فی احسان تقلیم زیتون ون گواده غفلت باندې است تا پا تاوان بانده دیر پاره پا رو لاری تا چه دو دنیا نداری نستانون قدم شو مقصد داری دا نه جواب یک واسوا فاطیس صفانا د فرشتو هغه سختړم کې فرشته په بادګوا دی چې نه الهکم دواحد بشکا مذکار ساسو دې کېو دا نه کې زما دې قسمی پاغا فرشتو چې سختړی دې کې بیا کوي تا ظائف دې مې اورې کنه نه قسمونه موسمونہ وکي شایخ بن مردا سورای امام مقیم رحم الله سوره <سوڑا> قسمونه په قرآن کې راځي اکثر هغه شاید بن مدعا جوړ کړه کړه په دعا سره کړه عمرو کا کړه نو رسول الله راځي دا رنګه قرآن کې کړه قسم په شاعر سره د دې راځي کړه ما بیان وکړه کړه کړه قسم راځي په اسباد جزاو د سزا باندې په قیامت چې سزا به درکې په دې بدر کې نیکه سورته یونس ذری په ځو یا ولسما پارا یستەم بیتونکا دا کې دیلو قران د زکوړو د فارغه څه دا سایا نه ها اځه دا گیای بس تسهولو به دا بګې کنه به یو باندې کنه بل خوېږي باندې کل ای وربی ها و بیتونکا احق و بیونکا حقونو ما هوینو کل ای رب ربی جمعہ د الله اوې پهل قسمی قسمې انه لا کا چې دا دی چې دا قیامت دی رشتیا ستا په سزا باندې تعالی به سزا ملوي تعالی په څنګه په بدلې د کولبانی تعالی به بدې ملوي قیامت کې دا په داسي دا لرنګې سوره صافات په سوره مایر یاسین کله کله قسم پېښ کې پس بعد پیغمبرای باندې ا کدا کدا قسم پس بعد پیغمبر چې قسمو وکي مراد دې ندای چې ها دا پیغمبر شاهد او گواذې الله تعالی سوره را ده اخري آيات ويقول الذين كفروا لستم مرسلا كافر وي ته پیغمبر نه ای کافر وي ته پیغمبر نه ای اوسمای دا خلک څه مولا نه واز خو نه جز مودل مکه په طعله مو را خلې استاد څنګه یا ام ها هو کفا بالله شهیدا بینه وبين القوم کافر الا گوا زما استاد سومنس کی زما په پیغمبري باندې سو دی الله قل کفا بالله شهیدا بینه وبين القوم دلت شهادت په مانو چا صدا و گواہی سرا یعنی په پیغمبر په اسباد باندې کله کله قسم په اسباد توحید کوي کله کله قسم په توحید باندې دې شاهادت به توحید وکړه ها سورته شاهادت بیان په توحید آل عمران 18 شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو ها امام بلقیس تا شہادت کرے گوائی کرے اللہ پدی چلا الہا اللہو شہادت کلکلا پا قرآن بانے پیش گئی کلکلا اللہ شہادت پا قرآن پیش گئی لکہ آیت نمبرو بورے ایک سو چیہ ساک یو سل شپکش پیتنم بر آیت دے سورة تنیسا ایک سو لاله لا الله یا ش بما انز ل ل انز بیل نیون مل کا یاشهدون لا ک الله لیکن الله ی ش بایان کوي ی الله گووای پای کتاب چې دا لګې تاته اللہ خپل کتاب باېګوای کړی ده چدا کتاب ماغا لګلی دی۔ کله دارنګه کله کلا, کلا په قیامت باندې نو دا قیدی حلف قسم باندې مساله ثابته کله چې بیان توکه نو کله کلا با بیان یو مضمون بیان کې نو دا غ مضمون نو ورستو با په کیسه مخالف جوړ شي کله ما کې کله ورستو لکه بقره کې دا مضمون بیان نه اول کدی کس مخارق مؤمنان کافر او مزبزب منافق نور پسی بیان د مسلیو کې یا یوحنیس و بودو پادلہ سرا چدا مسل بیانو ما خوکوری مسلین مخبا تاتا مادر ایڈا نی بیان کرلی چدا خلق و پیدا کیگی تری قسمه یو بزا خبر منی مومنان بل بل چلت انکار کې لکه کافران اول با پاتی کیگی مزبزب گڑ وڑا دا مضمون بیانې دارنگی کلا کلا اغدری ڈلی بیان کی او رسط بیا حدا یو یو تفسیر کئی لیکن صورت حج بوری آیات نمبر باون اول نسمہ پارا صورت حج آیات نمبر باون صورت حج ومار سننا من قبل کم رسول ولا نبی اللہ ذاتمنا الکشیطان فی امتی ندې لګلې من ستنه په خاوه پیغمبر محمد نبي مگه چې کده با پیغمبر بیان کاوه نو ورسولبا تمننا بیان وکاو پیغمبر تو الکشیطان فی امتی نغزوره با شیطان وسوسه فی امتیه پمند بیان د نبی علی سلام کې دزګونو په خلکو کې د هغه چې پیغمبر په کولو ځل کې و وسوسه واچوله بعضي خلک تو زمي غددې کې دې مقام کې نبي عليه السلام بشکره یو پیغمبر بیان کاو خلکو ته لږ پیغمبر دا بیان په منس کې به د خلکو تو جلل کې وسوسه شیطان گزارلې شما دا بمنا دا خبر دا څه کې دا خبر دا څه ده پیغمبر د شیطان د وسوسه نه الله بچ کېره اوشی داو نوی نو فیان صف اللہ و معنیت شیطان گونا چکر باغا بیانو کو نو فیان صف اللہ و معنیت شیطان لڑی بکر اللہ اگا و سوسا چو غزوری شیطان پڑا مومن کې بیبا مضبوط که اللہ دلائل پڑا کې که یو مومن زبا اللہ مضبوط که و سوسا بکر لارا دوی ليجعل ما يلقي الشيطان في تدل الذين بي قلوبهم مرضى بعضهم مرضى قد شو ها هو سوسيد شیطان چومن مو کو نمن ما هنا تام خو یغمو دم قوری غمو قران لو یم قران 54 ها تو به عمر د جا ها دا قران حب عمر کن قران چ سنگوی او دره مدارا والقاسيهت قلوبهم او ځونه چې تونشي ویلا ویلو نه بالکل نه مانم له تونشي ختم القلب په لښنه د درې ډلې جوړ شوې چې کله پیغمبر بیان کړي یا په بیان شو पुरुص درې ډلې شو شوې کله ځل یا او دا درې ډلې په کې او دا غي نورستو په مسله بیان کړي کله کله حد درې ډلو د زواجر باور کوي قران کې زواجر جمد زجر ده زاجروي رټنه دا لکه یو طالب نواره و کی اده کوي نیکشه ورکه نیو پاسه ور یو خاغه فوګوري دا هغه راغره پاره اده 20 سم شي او پېداوالي او باز رټنه د غلطو خلکو ده پاره نو هغه پسپک شي چې غلطي خلکو ده مر غلطته نو هغه بیا هغه ژوند شي پاره نو قران رټنی ورکی مؤمنان او طالب کتاب او تا منافقین او تا کافر او مومنانو دا په رټنه د پارت دا دا ګوډه مومنوی خلانو د پیغمبر کې د موخذه کې ځان د مولا واحد وي آتا سجول کړی دی و دا راتلا ته ورته وي لکه سوره تي ها انفال ځان د سمعات وګوره سوره انفال ځان د سمع آیات ها ها زالکم جا لسم زالکا بی انہم نحم اپارا بی انہم شاق اللہ و رسولو فمیو شاق اللہ و رسولو فا ان اللہ شدید لیکا بو وزانت مومن و مرہ او دا اللہ دا خلاف کے دانے دے پکار اوک کافر شی احنو اللہ سا قضاو لدے چزا اللہ دا حکمون بغاوات کیم او کلا کلا پمان مان نه لګول او باندې رټن اور کئ وړي مان ملګي مؤمنه ځانته مؤمنو مان نه لګي سوره تی حدیث د سمايات مګ وخت رالوړو کنا وړي مان ملګي په مان رګورو سوره تی حدیث مالکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ سرتاصلہ چخرچے نہ کوی ہدایت نہ نہ کوی قدین داللہ کے ولللہ ہی میراث السماوات و الارض نمالکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ ولللہ نا وہاں ها منافقون کې مغ نو راړوله منافق او الاثو وام بيکو مم بار زکناکم من قبیاتیا ا دکوم زمرنګ مکه مکه صدقه وکا خدی وس کېږي زکاتونو ورکا حج باندې فرضې حج وکا کو حج باندې فرض او حج دې اونکو امر شوې لو پا یهودی او پدیندنه سادی مرشوی واټ ازان یهودیاتو نږر پدین باندې پریدی دا رنگ کله کلا غټنه منافق تور کوي په نفاق دا غسرا په مان نه لوګو لو سرا چورته منافقک او د ارشادایا ته د سورته توبې ګورې یا یو هلذینا منو مالکوم ذاکیر رکمون بیرو به سبیل الله اسا کلتم اله الا درانه ته تاسو ته مکتاب وظالم ظالم د سستی جو جوړا کړي دا خالد الدين کار کوي او ته د دین کار نه کوي ها ها ربولو يا اي هلذين امنو علي كتابو ته ها اسا قلتم بسستی دا کله کله علي ته رتن اور کوي پنافرمانه پیغمبر باندې ټول کتابو ولی خلک ما د الله دین نه منکوي ولی د پیغمبر خلاف کوي کله کله زجر ال کتابو ته په کتاب شاکه گزارلو باندې ور کوي چا ځار ته په او خلک د الله د کتاب نه منکوي یال ال کتابي رمتسدونه نسبیل الله اوالی کتابو شاتم کتاب گزار کرده ها فنبذو کتاب وراء ظهوریم وشترو بی فنبذو وراءم وشترو بی سمنن کریده کتابم شاعت گزار کرده او بقر کرده فنبذو کتاب اللہ وراء ظهوریم تانهم لایعلمون داس شاعت گزار کرده لکه تابع دې په دې کتاب نو پوی دل اوسه مشاته گزار کړه مخلوق ته نه بیانې هو اوس دور شو چې څه په ځنۍ غواره سي مدرسې جوړې کله تحفيظو قرآنو حفظو قرآنو پلانې قرآنو بد حفظو حفظو حفظو حفظ ام د پاړه دې چې ګمو قران خدمت کو د قران خدمت دې خودو قران حق نه دا کی یوازې په الفاظو او په حفظ کولو د قرآن دا د قران حق په دینه ادا کیږي د قران حق بالا ده کیږي چې الفاظ او معنا مقصد دوار ته بیانې او خلک په پوهاکه دا د قران حق ادا کیږي القران او اسم اللزمی والمانا جمیه یو او قرآن سرور دی وي ربنا وابعث لهم رسولا منهم يدعوهم الى اياتك ويعلمهم الكتاب يوه اياتنا هم خلقوا تافسكم ويعلمهم الكتاب معنیو قران سنت دا بو تخي مقصد دې جگدا چون لګایو يو يو آیات رالو شرکو باندې صحیح دغه بیان کو غلط باندې رد کړي ربکو داو تفصیلی دې خبرو ده دا چې بخې خاله په پوهې دې تاسو نه ښې ما دا غل پاس کافي نه شافیل دا دنګې کلا کلا زغر آړي کتابو تورکې فوادي ماتولو سره دا به ایمان وادیم ماته وعدو ګو به وعده ماته کې لیکه مائده ديالسم آیاتو ګورې تاسو آیات نمبر 13 شپګمه پارا ما نغ هننی سااق لانا او بس سبب د ما تول وادوړه لا مغې سکه په لانت کړي وجهنا کولوبه هم کاسي یا اګړه څوک چېواې ماته ګورې افچي پهوا ما توبان د لانت راي اووا ما طلوبان نیر سختواې غوه مخفص کو خبره مکره و یو سره پیولا که بلگاک پی تیز را غیر لذره سیوا کره تاج را غسر را بادا مالا سبراحنا بودا بودا بی زوی مخفص کره و دماغ خیالنا نو اللہو غی جحلق دروبو ما قاسیا لبذل طور کما پلانت بڑی کما یو حرفون الکنمان موازی ما تولی او چتا لا علم د قران لسب کو توحید او دا خلق نه پټه او دا سین بیان نه ام پانات بدی ک مرو بدل تور ک ما ټول سوچ کواس دا کلا کلا زجر ورکې اهلی کتاب و پوهه خلقو ته کو کفر زای باندې انتظار تک کتاب والو او دغه کفر کې به خواندا و بکفرهم سوره نساء آيات نمبر دے حافظانو ایک سو پچ پر یو سن پینزب بردو فَبِمَا نَقْزِهِمِّ سَاقَوْا وَقُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَطِيمُ الْأَنْبِيَا بِغِیْرَاكَ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفًا نَنَا بَلْتَبَى اللَّهُ عَلَيْهَا بِقُفْرِهِمْ وَلَا يُمِنُونَا إِلَّا كَلِيلًا کَرَ کَرَ زَ و منافقات سوستے سوستیری پیدا کرے ہاں کرا کلا زجر اور کئی مشرکتا پینکار توحید باندے دا زواجر مختلف دردتا با قرآن پیش خیئی منگو دیا یا کې زجر دے مومنانو تا آل کتابو تا مشرکینو تا کفارو تا چبیو دا زجر بکلاسے زجر مانا راتنا غراقی دے دے حلکہ اوی نیخشاں از کسی که او دنش گورید در اونوی داد فارزه دید چی کنکشی خواه دارنگی پس دا قدر کتاب نمینی اتباع و زن فسروانه کلا کلا زدیر مشرک تا ارکی چی دی اولیاء دالان بغیر مدرگاران میسی وقال اتخذ اللہ ولدن پا غرط وینا دارنگی غرط دارکن داد اللہ نجبینان دی از اللہ نجبینان دی چن نازول دی نوټول اختیارات ورکه بس نازول ندی جوړا دا الله بندگان نی دي الله نازول ننیسي نازول هم ما او تا نو سما او تا محتاج یو زکه مګو کو سباز بیمار شو ما مډه نو د نماز دیو د ما په ځای باندې الله نبي ماريږي نمړيږي نمو نګرایږي او نګایي بيږي نو نبي ماريږي انوږيږي او او نائب ته دغه ډیرو پښتو ورغلا کله کله مشرک ته دا جوړ کوي پناکاره کارونه باندې نه کارونه کوي اوبه د زړو مشدان نه کوي د غلط او خلقو انجام داغې د ضرور څخواره کله کله قران کریم چې مؤمنان خلی کې د داغې د پاړه عرفت القلوبه پټي داغې په دا زورو باندې لګي او داغې بیان کوي زروونو دا غه عرب سبا شاء خیر سباكه سبا ها ان شاء الله کوشش کو چمنګا اصول ختم کو ها جن ان شاء الله الله دې ګوندو توسیل دعا کوی ز بیماران او د سینو او د بیماري مسال اللهم پټی دعا وکي الله دې ټول مشكلات آسان کړي فاز بیماران دي کورونو کې پر تاو موږ چې الله <سؤال> تعالی شفاء ورکړي الله موږ صحت راکړي موږ رسول ګناونه شوو دا زموږ ګناهونه ماف کړه الله عزوج موږ ټول ګناونه زموږ ګناهونه ماف کړه پاینده کې توفیق ته پدو یا الله د قران نه موږ جدا کوا تر مرگ مرگ پورې زموږ د قران صلی الله علیه وسلم سره نسب کا کم خلک چې قران قناسته موږ سره نورو کولاو کا علاقه یو د خپل کتاب باندې څو موږ سره پدې دین په کار کې ملګرتیا کوي دا هم کې دلون دې کارګردانو سلام موږ سره د دې سره خو ګوري زمون سره ملګرتیا کوي او متفق خلک ګوري چې موږ تاییدو نو کې زمونږ خدمت کوي دای خدمت کوي یا الله تا کو نا مشاف دین باندې دنیا او آخرت کې خوشاله سلام علامه سره موږ بچی دا شقدر ټول کامیابته ابل چې کوم بیماران دې سره زموږ د پاره سره موټ بیمار دواو کې چالو ولا صلاح کوم زمونږ والدین دي کور را دي چې بیمار دي خو الله ټولونه سره ټول راځي ها سحر داس په ان شاء الله بیا ا هغه د څوکم پنه او ما سوتن څوکم کوو کومو خاصه